Розділ 12. Марк Дункер, генеральний директор Дункер, Дункер колсталтінг був великим міцним чолов'ягою, метр 90 та 106 кілограмів, важковаговик у сфері рекрутингу у Франції. Він походив із провінції збожоле. Жителі села не любили сім'ю Дункерів, яка від батька до сина передавала торгівлю худобою. Їхнє зайняття було для людей чимось на кшталт вимушеного зла. Сім'я була найбагатшою навкруги, тому всі вважали, що ті гроші зароблені за рахунок чужої праці, мовляв. Дункери не страждали, як інший. У ті нужденні роки, коли ціна на м'ясо була низькою. У школі Марк тримався осторонь від дітей. Він усвідомлював, що був сином найбагатших людей на селі – і почувався особливим. Та він не шкодував через своє становище, а навпаки, за найменшого зауваження в його бік, він провокував скандал. Його мати й собі від того страждала, її чоловік радів, що йому заздрість. Їй же було досить того негативу, що на неї лився. Усе її соціальне життя полягало в тому, що проходячи вулицею, вона стикалася з ворожими поглядами жінок та злісними зітханнями. Після багаторічного накопичення образи та гіркоти вона зрештою зламалася. Сім'я переламала традицію поколінь і переїхала до міста, подалі від худоби й балачок. Дункери оселилися в Ліоні, тож нашому пану доводилось долати багато кілометрів, аби навідатися до села. Марк сприйняв це переселення як поразку і зневажав батька за те, що той поїхав. Задоволення матері тривало недовго. Вона розчарувалася, щойно відчула, що її сусіди – офісні працівники, мали її сім'ю заселюків. Марку закраще було відчувати заздрість, ніж зневагу, тож від ізоляції нового типу він дуже страждав. У ньому закріпилася жага до реваншу. Він закінчив школу, у 20 років здобув диплом спеціаліста з комерції, працював 10 років у сфері продажу сільськогосподарських товарів. Досить талановито, застосовуючи свій генетичний хист комерсанта. Три чи чотири рази він поміняв компанію, завжди суттєво збільшуючи зарплатню. Щоразу він використовував той самий сценарій, обманюючи консультанта з рекрутингу приписуючи собі посаду та обов'язки, яких офіційно в нього не було, але якими він сам себе наділяв. Він досить швидко зрозумів, що консультанти геть не розуміються на своїй роботі та їх легко обдурити. Почувши одного дня від працедавця суму гонорару, сплаченого рекрутинговому агентству за його винайм, Марк не повірив своїм вухам. Цифра йому здалася астрономічною, як для роботи, котра вижилася йому близько до справи батька. Легше було переконати компанію щодо наявності ділових якостей кандидата на посаду, аніж переконати фермера щодо фізичних якостей корів. Адже ті якості фермер перевірить сам. За півроку Марк відкрив свою компанію. Пройшовши короткий курс методик роботи з персоналом, він орендував однокімнатний офіс у центрі Ліона, повісив табличку «Марк Дункер – консультант із рекрутингом». Під час вибору кандидата найбільше він покладався на свій нюх, а не на методики. Він дійсно рідко коли помилявся. Інстинкт працював. Він відчував людей, компанії, відчував кандидатів, розумівся на тому, які кандидати пасували на ту чи іншу посаду. Найважче було залучити перших клієнтів. Не маючи реальних рекомендацій, важко було мати надійний вигляд. Коли йому на це натякали, він різко ставав агресивним. Дуже швидко він пішов на побрехеньки. Вигадував престижних клієнтів. Прім того, називав невеликі підприємства, яким він відмовив у контракті, тому що ті, то не вартували його послуг. Такий підхід виправдав себе. Пішли перші контракти, за ними інші. Успіх притягував успіх. Його нова професія учудово пасувала йому. Здавалося, що всі ці маленькі пихаті містяни, які раніше ніколи не заглядали до оселі його сім'ї, тепер залежали від нього під час пошуків роботи. Гадав, що його бояться і поважають, бо люди їли з його рук. Він же дав контролювати ринок рекрутингу всього міста, просто щоб усе залежало від нього. Щоправда, нового статусу було недостатньо, аби вилікувати поранений его, щось його штовхало невпинно йти вперед, розвивати власну справу, здобувати більше влади, заробляти авторитет у своїй сфері, він звик важко працювати, тож подвоїв зусилля для розвитку компанії. І року не минуло, як найняв, уже трьох консультантів. Це принесло велике задоволення, але і його було недостатньо, він рухався далі. Ще за півроку він переїхав і відкрив офіс у Парижі, у самому Парижі, у столиці. На, ньому, на цьому етапі він переименувався на Дункер Консталтинг. Наступні роки він відкривав щонайменше один офіс на три місяці по регіонах. Дункер вимірював свій успіх кількістю працівників держими бажанням збільшувати поголов'я, якщо висловлюватись метафорами селянського середовища, які він часто використовував, несвідомо викриваючи своє походження, яке зазвичай старанно приховував. Наче його власна особиста вартість – Невідривно пов'язане з людьми і під його керівництвом, його влада вимірювалася чисельністю його персоналу. Він ніколи не пропускав можливості ефектно про це згадати, особливо під час представлення незнайомцям. Швидкий успіх компанії спонукав його розширитися за кордоном. Відкривши перший офіс у центрі Брюсселя, він почувався завойовником. Ще після двох років наполегливої праці та Цілковитої самопожертви пафос входив до лексикону компанії. Він вирішив вивести компанію на біржу. Розділ 13 Того дня я прийшов до офіса із клозер у руках, як приходив щодня минулого тижня. Спершу всі колеги дивилися скоса. Наразі всім було геть байдуже. Скутість моя зменшилась. Однак я й надалі почувався дещо незручно. Щоб стати вільним, згідно із визначенням Дюбрея, мені треба було ще трохи часу. Удома я продовжував жити, докладаючи не так багато зусиль, як раніше, тобто я й надалі підтримував нормальний рівень шуму, що призводить до майже щоденних візитів пані Бланшар. Я вже не уникав їх так, як колись, але кожен такий візит дуже пригнічував. Мені здавалося неможливо примусити її припинити мене принижувати. Після численних випробувань терпіння я почав демонстративно і жорстко виявляти, що вона завдає мені клопоту, лише трохи прочиняючи двері перед її обличчям. Вона совалася в отвір, немов готова пробити собі прохід. Супила брови, дивилася поглядом інквізитора з грізним голосом, читала нотації щодо порядку. Я вже підійшов до офісу та з двома колегами з іншого департаменту чекав ліфт, коли я отримав повідомлення. Я глянув на екран. «Дюбрей!» Я відкрив повідомлення. «Терміново запали сигарету». «Чого це він? Запалити сигарету?» Відчинились двері ліфта. Колеги зайшли. «На мене не чекайте», – сказав їм я. Чому Дюбрей попросив запалити сигарету тоді, як я мав на меті кинути палити, а не продовжувати? Він же не втрачав здоровий глузд? Я вийшов на двір, запалив сигарету і роздивлявся перехожих. Раптом я помітив чоловіка, схожого на владі, який стояв серед людної вулиці. Я нахилився, щоб краще розглядіти його серед людської течії – і чоловік одразу ж відвернувся. Владі, Владі, людина щезла з мого поля зору. Від того мені було трохи незручно. Я був мавже впевнений, що то був він. Владі за мною стежив, але навіщо? Дюбрей часом не попросив його перевірити, чи дотримуюся я його вимог? Оце ще дурниці. Але що ж він там робив урешті решт Чи не час було мені починати серйозно хвилюватись за себе? Треба знайти причину такого інтересу. Я повернувся до холу. Мене нудило. На своєму поверсі у коридорі я пройшов повз кабінета Люка Фостері, мого начальника відділу. Він був уже на роботі, отже скоротив ранкову пробіжку. Двері були відчинені. Незвичний факт. Зазвичай він зачинявся, усамітнювався від більшості членів команди. Дуже значні зміни, як для нього. У нього була велика потреба влаштовуватися так, аби годинами уникати спілкування. Відчинені двері давали можливість, яку не треба було пропускати. У мене ж було завдання нужбо, сміливіше витягнути з нього слово, обране випадково. Було складно, але, було зна... але важко було зайти ще більш мовчазну людину, ніж він. Я зайшов і привітався. Він не відривав очей від документів і сидів ані руш, аж поки я не підійшов до його стола впритул. Ми потиснули руки, він не зробив навіть натяку на усмішку. Уста його геть не поворохнулися. Я спробував почати розмову, згадуючи той самий секрет Дюбрея. Як же воно важко – обійняти всесвіт того, хто не подобається. Акції сьогодні по 128. Зросли на 0,2% за сеанс, близько 1% за тиждень. Так, він вочевидь був захоплений позитивним зростанням. Треба було підтримати це захоплення, говорити з ентузіазмом, показати зацікавленість цією темою. Якщо Фостері відчує, що я переймаюся тим, чим і він, він відкриється мені. Що дивує, так це те, що вони підвищились на 14% від початку року, хоча наші піврічні результати зросли на 23%. Якось не дуже логічно. Ні. Явно не недооцінені. Так. Зрештою, вони не показують реальної вартості підприємства. Ні. Не йде. Ну що ж, будь-що треба продовжувати, не можна мовчати. Шкода, що так. «Краще б вони стежили за нашими результатами, адже вони непогані». Він навіть не взявся мені щось відповідати, лише подивився на мене так, ніби не розумів, навіщо розтуляти рота, аби говорити такі дурниці. Я відчув щось схоже за сором, лише трохи. Зрештою, він вважав мене палким читачем того журналу про зірок, тому жодного ризику його ще більше розчарувати. Продовжимо. Проте курс добрий, має ще й покращуватись. Фостер звів брови. Я вів далі з подвоєним ентузіазмом. Був би я трейдером, я би ставив усе на них. Вигляд у нього, у нього був пригнічений, сповнений страждання. Він ховався у своєму мовчанні. Що ж, змінимо тактику, почнемо ставити запитання. А як ви поясните невідповідність наших результатів до курсу біржі? Кілька секунд мовчанки, під час яких він лишався абсолютно непорушним. Поза сумнівом, збирав усі свої сили, готуючи щось сказати ідіоту з провінції. Є кілька елементів. По-перше, фінансовий ринок менше думає про результати минулого. ймовірніше про перспективи майбутнього. Але ж вони чудові. Ларше повторює нам це, що понеділка. Крім того, на біржу впливають психологічні фактори. Останню фразу він процідив зневажливо. Психологічні фактори він зітхнув. Йому, очевидно, роль ментора не давала жодного задоволення. Страхи, чутки і фішерман. Фішерман? Журналіст-економіст із журналу «Ефчос», який не вірить у наш розвиток і повторює про це у своїх довжелезних статтях. Звичайно, це впливає на інвесторів, тому що за його думкою стежить питання навіщо. А якщо за ним є хтось, хто смикає за вербочки? Якщо цей фішерман є, як то кажуть, не розумію, кому це вигідно. Та що ж це? Чого б тобі просто не відповідати на запитання? Але фішерман не має особистого інтересу в тому, щоб зростання наших акцій уповільнилось. Звідки мені знати? Якщо немає, отже, є людина, яким треба нас принижувати в його журналі. Фішерман просто їхня. Я удавав, що шукаю слово, яке забув вирушачі руками в повітрі. Я не прихильник теорії змови. Ех, я оце не зможу згадати слово, як оце називають того, хто дозволяє собою маніпулювати. Але ні, мені треба працювати. Але ж ні, давайте відповідь на це запитання. Я ж день змарную, шукаючи слово. Зосередьтеся на своїй роботі, і все буде чудово. Та ось, на кінчику ж язика крутиться. Ну то сплюнте його, але не в моєму кабінеті. Він чи не вперше спробував виявити почуття гумору, але мені було геть несмішно, так так, швиденько треба було його змотивувати, мені відповісти. Дайте оце слово, і я відразу щезну. Лялька, та ні, то не те і інше. Не дратуйте мене. Ну, дайте, синонім. Річ він чи ясь річ підходить? Ні, це теж не те. Але ж доведеться вам цим удовольнитись. Дайте ще синонім, мені треба працювати. Ну, будь ласка, до побачення. Тон його був безапеляційним, і він знов занурився в папери, не дивлячись на мене. Я вийшов трохи розгублений. Ну що ж, я намагався, це вже щось. Помилкою, мабуть, був мій ентузіазм, інтузі... щоб обійняти його всесвіт. Треба було не просто говорити на тему, яка його цікавить, але треба було взяти його стиль спілкування серйозний, раціональний, чіткий, малослівний. Ще краще, якби від того, отримував задоволення, але ще зміг би я спонукати його говорити більше, не впевнений, у будь-якому разі я був близький до успіху. Щойно я сів у себе в кабінеті, як до мене прийшла Аліса щоб обговорити перемовини з одним з її клієнтів. Ми говорили хвилин десять. Аж тут я почав кроки в фостері в коридорі. Вперше він прийшов повз мої двері, ступив крок назад і повернув голову з непорушним обличчям. Маріонетка! І продовжив йти. Аліса повернулася до мене, шокована, що начальник щойно обізвав мене ось так. Я почувався щасливим. Розділ 14. Із Грегуаром Ларше завдання було ще й важче. Якщо Фостері не любив розмов, позбавлених для нього інтелектуального інтересу, Ларше не зносив тих, хто відвертався від мети. Кожна мить часу мала слугувати битві за його успіх. Думаю, про це я відкрив для себе одноріч. Як маніпулятор? Він час від часу припускав обмін люб'язностями, якщо відчував, що це підвищить мотивацію працівника. Мотивований підлеглий – продуктивний підлеглий, а отже слухає його інтереса. Тому було нескладно з ним заговорити про його сім'ю. Відтак ми перейшли до теми про дозвілля, прогулянки з дітьми і маріонетки з'явилися з найбільш невимушеній розмови у світі. Що ж, маніпулювати маніпулятором несе задоволення. Я отримав п'яті смс від Дюбрея протягом дня. Щоразу виходив палити на тротуар, не розуміючи справжньої причини. Мій день закінчився в кабінеті Аліси, де та знову розмовляла про своє занепокоєння поганим функціонуванням компанії. Тома зайшов до нас, щоб попрощатися, вимах... вимахуючи перед нами своїм новеньким «Блекберрі, останньої моделі. Раптом у не, в мене виникло одне непереборне бажання. Я сьогодні вів співбесіду з дуже крутим кандидатом. Неймовірний профіс», – сказав я. «Справді? Щоразу, коли хтось казав про когось добре в його присутності, посмішка на його обличчі завмирала, наче цінність іншої людини несла загрозу його власній поважності. Колишній фінансовий директор – який має вигляд, блискучий лук. Аліса дивилася на мене трохи здивовано. Він дістав ручку, щоб записувати. Така гарна. Здогадайся, який бренд? Монтбленк, спитав він. Егеш, як у тебе самого? Розслабся, не вгадав. Спробуй ще. Кажи вже, сказав він. Посмішка помітно сходила. Дюпонт із золотим пером. Уявляєте? Дюпонт. Я аж витріщив очі, аби показати, як я вражений. Замість посмішки він скривився. З обличчя Аліси я зрозумів, що вона здогадалася про мій невеликий розіграш. Справжній Дюпонт? – спитала вона, удаючи недовіру. Справжнісінький. Оце так, це ж треба. Звісно ж. «Таке не щодня побачиш. Це йому надає іміджу переможця. Знайти чудову роботу для нього не було б проблемою». Я запитав себе, як далеко можна зайти до моменту, поки Том... Тома щось запідозрить. «Мабуть, усі дівчата коло нього впадають. Певно, що так». О, це вже було занадто, але Тома уважно слухав нас – він настільки був певен, що вартість об'єктів власності надає поважності на власнику, що не бачив, наскільки безглузді були наші вигуки. Усе цілком вписувалося в його картину життя. Зрештою, він побажав нам гарного вечора і пішов. Ми ледве дочекалися, поки він відійде достатньо далеко, і розриготалися. Було близько восьмої години, тож я вирішив і собі піти. Я вийшов на вулицю і не втримався, розвернувся навкруги. Наче ніхто за мною не стежив. Я зайшов до метро і за півхвилини мусив вискочити. Дюбрей наказав іще випалити сигару. Співпадіння мене бентежило. Я ще раз обдивився, було пізно, тож перехожих у діловому кварталі було менше. Я не бачив нічого підозрілого. За три хвилини я знову спустився в метро. Вирішив потренуватися в синхронізації жестів, про яку геть забув. Досі я лише торкався всесвіту іншого, намагаючись мислити, як він, переймаючись його турботами і цінностями, і дійшов потяг, який різонув списком коліс, як бува крейда по дошці. Безхатько на лавці щось досі нерозбірливо пробурчав, пахнувши алкоголем. Вагони проносилися перед моїми очима один за одним. Потім потяг різко загальмував, трусонувши небагато чисельних байдужих пасажирів, які звикли до таких подорожів. Я зайшов. Обіцянка Дюбрея відкрила можливості розпочинати стосунки з людьми, чиї манери і поведінка дуже різняться від моїх. Я оглянув кілька пасажирів і зупинивсь. На здоровому африканці в кросівках та чорній шкіряній куртці. Куртка була розстебнута, під нею січена футболка, крізь яку проглядало могутнє тіло. Я сів навпроти, так само сутулячись, як він, намагався подивитися йому у вічі, але погляд його блукав десь у тумані. Я намагався відчути те, що відчуває він, щоб краще війти в його всесвіт. Це не так просто. Та й костюм тисне. Трохи послабив краватку. Потім спробував уявити, що я одягнений, як він, навіть із таким самим важким золотим ланцюгом на шиї. Від такої картини мені стало смішно. Він змінив позу, і я одразу ж скопіював її. Треба було тримати зоровий контакт. Я невідривно дивився на нього. За кілька секунд він схрестив руки, і я теж. Я питав себе, скільки часу треба, аби утворився зв'язок, щоб він також почав несвідомо копіювати мої руки. Дуже хотілося із цим поекспериментувати. Він витягнув ноги. Я зачекав мить, але також витягнув ноги. Це було незвично для мене. Так розвалюватись у метро – але це зрештою було весело. Я же ще ніколи не пробував стати на місце іншої людини, зовсім відмінної від мене, триматися, як вона, і побачити, що вийде. Він поклав руки на коліна, я повторив. Він дивився прямо перед собою. І хоча просто перед ним сидів я, здавалося, він мене не бачив. Обличчя в нього було непорушне. Я намагався повторити такий вираз. Ми сиділи так кілька хвилин, цілком ідентичні. Його погляд геть не читався, але мені здавалося, що між нами вже є певна психологічна близькість. А вже ж він мав відчувати, що ми з ним на одній хвилі. Він підвівся і сів на лаві прямо, і я вчинив так само. Він нахилився в мій бік, дивлячись цього разу мені просто у вічі, прямо, явно вставляючи зоровий контакт. Тож я вже знав, що він зараз почне говорити. Я виграв. Зміг установити зв'язок. Спонукати незнайомця відкритися мені, навіть не розмовляючи з ним. Оце так вплив жестів на підсвідомість. Вищість тіла над словом. Це чудово. Це неймовірно. Він похмуро глянув на мене і заговорив із сильним африк... африканським акцентом. Довго ще нариватимешся, кепкуючи з мене. Розділ 15. Цього ранку я прийшов на щотижневу нараду безтурботним. Не знав, що невдовзі переживатиму найгідотніші години свого життя, що призведе до змін, найсприятливіших з-поміж можливих. Таке вже життя. Рідко вчасно усвідомлюєш, що складності несуть приховану функцію вести нас до зростання. І у відьмах розкриваються янголи, аби принести нам чудові дарунки, загорнуті в непривабливу упаковку. Коли йдеться про падіння, хворобу, побутові негаразди, ніхто ніколи не хоче приймати дарунок. Не думає розгортати його, щоб з'ясувати вміст загорнутого. Чи, навіть, чи навчить він нас сили, волі, сміливості, або ж навпаки, навчить відпускати щось, що зрештою виявиться неважливим, чи просить мене життя трохи більше дослухатися до своїх бажань та ідей, ухвалювати рішення, користуватися талантами, якими я наділений, припинити, приймати те, що не відповідає моїм цінностям. Чого я мушу навчитися за цією ситуацією? Коли настає випробування, ми часто реагуємо люттю, вічаєм, цілком логічно відкидаючи те, що здається несправедливим. Але від люті стаєш глухим, а відчай засліплює. Ми пропускаємо можливість зростання, яка постала перед нами. Від того важкі удари і невдачі множаться. Це не від поганої карми. Це життя намагається повторно донести інформацію. Зал був повним. Лишалося вільне місце біля Аліси. Вона, вочевидь, зайняла його для мене. Нас було більше, ніж зазвичай. Раз на місяць збирався весь департамент рекрутингу, не тільки наш відділ. Я кинув клозер на стіл і спокійно сів. «Приходити останнім по часті приємно, маєш відчуття, що всі на тебе чекають». «Поглянь на Тома», – шепнула Аліса мені на вухо. Я очима знайшов його в залі, подивився на нього. «А що з ним?» «Поглянь пильніше». Я трохи прихилився, щоб краще подивитися на нього, але не помітив нічого, крім його звичайної пихатої фізіономії. Аж раптом я побачив і не повірив очам. Він невимушено поклав на стіл ручку, сяючи новеньку, сяючи новеньку ручку Днюпорт. Аліса прикрила обличчя рукою, ледве втримуючись, щоб не зареготати. «Усім доброго дня!» Від гучного голосу я ледь не підстрибнув. На нашу нараду завітав генеральний директор Марк Дункер. А я й не помітив, як він увійшов. У залі запала тиша. Я не буду вас сильно відвертати від нашого порядку денного, але хочу, аби ви взяли участь у новому тестуванні, яке я придумав під час перебування в Австрії, де ми нещодавно відкрили 18-й офіс. Я знаю, що у вас вже багато є інструментів оцінювання, але це і відрізняється від них, і я сьогодні сам його презентую. Нам стало цікаво, що він ще вигадав: ми всі знаємо, наскільки важче розкрити характер кандидата, ніж його знання. Ви всі володієте професією, на яку наймаєте людей. Ви вмієте ставити чудові запитання, щоб з'ясувати чи кандидат має потрібні навички, аби пасувати бажані вакансії. Але не завжди можна розрізнити його реальні особисті якості і ті, що він афішує. Я вже не кажу про недоліки. 90% ваших кандидатів називають серед недоліків перфекціонізм і надмірну відповідальність. Чи не так? Серед вигаданих переваг і підібраних недоліків нелегко сформувати справжню картину, як кандидат виявлятиме себе на роботі. Тестування, про яке я кажу, дозволяє виявити вкрай важливу характеристику для більшості відповідальних вакансій, особливо для тих, хто працює з кадрами. Я назву впевненість у собі. Дуже складно це виміряти під час співбесіди. Я знаю людей, які пройшли багато співбесід і спрацевнуштування видавалися дуже впевненими під час них, а насправді, прийшовши в компанію, ламались об першого ж працівника, який їх зачепив. Можна обдурити на співбесіді, але всю команду на роботі не обдуриш. Ти правду кажеш, але здебільшого ті, кому бракує впевненості в собі, і перед агентом не мають упевненого вигляду. По залу прокотився шепіт. Репліку кинув молодий консалтинг, який прийшов нещодавно від конкурентів, де всі озивалися між собою на «ти». У нас консультанти зазвичай були на «ти» між собою, але наш керівник ніколи не поділяв цю, цю моду на псевдоблизькість ділових стосунків. Зрештою, ця мода і справді була дещо лицемірною, але Марк Дункен відкинув її з інших причин. Йому було вкрай потрібно бачити повагу працівників стосовно нього. «Ми з вами, пане, корів разом не пасли!» Це була типова для нього репліка за таких обставин. Я не хилився до Аліси. Він цю тему добре знає. Вона пирснула з сміху. Фостері кинув на нас крижаний погляд. Вдовольнившись від відповіддю на ремарку консультанта, Дункер вів далі. Той тест, що я пропоную, трохи складно проводити, адже потрібна присутність щонайменше трьох осіб, не обов'язково консультантів. Насправді, ви можете запросити до участі будь-кого, додав він, посміхаючись. Це вже геть інтригувало. Усім було цікаво, до чого він веде. Він продовжив. Тест базується на принципі, що справжня впевненість у собі не залежить від думки інших. Це особиста риса, яка міцно закарбована в людині, своєрідна непохитна віра в себе і свою цінність, свої здібності. Тому зовнішня критика не здатна зашкодити. А от якщо віра в себе удавана, симульована – Вороже середовище одразу це викриє. Людина втратить більшу частину своїх переваг, але досить ризику розказувати. Яскрава демонстрація вартує більшого, ніж довгі балачки. Мені потрібен доброволець. Він пробіг очима по групі з легкою посмішкою. Погляди присутніх або потупились, або загубились де, де в просторі. Ідеально було б когось із команди ректу... рекрутерів із фінансів. Мені потрібен хтось, хто добре рахує. Половина залу трохи розслабились, тоді як інша напружилася ще більше. Він узяв паузу. Я зрозумів, який садистський задоволення він отримує від того напруженого очікування, яке панувало серед нас. Отже, хто піде? Звісно ж, ніхто не відповів на таке запрошення, не знаючи, під яким соусом його з'їдять. Що ж, ви змушуєте мене самого призначити добровольця. Гадаю, так само вчинили нацисти, поклавши на інших відповідальність за те, що вирішили вчинити з ними, ж, з ними ж. Що ж, я дав максимально відсторонений погляд, дивлячись кудись у бік свого журналу. Чи пошкодила груди Анджеліна Джолі? коли годувала дитину. Захоплива тема. У залі було чутно, як дзищала муха. Атмосфера стала неможливо натягнутою. Я відчув, як важкий погляд Дункера впав на мене. «Пане Грінмор!» Попався. Кров застигла. Треба було реагувати. Не здаватися. Бо ж він безперечно розтрощить мене, як горіх перед усіма. «Може, це помства?» Ларше, звісно ж, передав йому нашу суперечку з попередньої наради. Може, він хотів переламати мене, відбити бажання ще раз насмілитися на подібне, поставити мене на місце. Треба було бути спокійним, не капітулювати, не дати йому такого задоволення. «Ходіть, Алане, погляньте, він назвав мене на ім'я. Певно, щоб мене вмовити. Треба не втрачати пильність». Подвоємо обережність. Я підвівся, підійшов до нього. Усі дивились на мене. Переляк, який мить тому відчувався у повітрі, поступив з місцем цікавості. Вони опинились в театрі. бані, у колізеї. Я глянув на Дункера. Слався, Цезарю! Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе. Ні, у душі гладіатором я себе аж ніяк не уявляв. Він показав мені на стілець, який стояв повернений до групи, за два метри перед ним. Я сів, намагаючись триматися байдужим і впевненим у собі. Непросте завданнячко. «Ми діємо таким чином», – сказав він групі. «Спочатку треба сказати кандидату, що зараз буде гра. Усе, що відбувається, це просто тест, а не реальне випробування». Це важливо повідомити, щоб йому не ставало потім неприємно. Уже зараз відчуваєте тиск? Що це він вигадав для мене? Га? Я відчував, що засмучуватися не треба. За будь-яку ціну треба все витримати. Моя роль – ставити пану Грінмору завдання виконати прості математичні розрахунки. Рахувати – це нормально, я готувався до гіршого, із цього я виплутаюсь. А ви в цей час, продовжив він, будете казати йому неприємності, критику, докоряти. Коротше кажучи, вашою метою буде підірвати його дух, висловлюючи всю гидоту, яка лише спаде вам на думку. Я знаю, що деякі з вас мало знають або взагалі не знають Алана Грінмора, це байдуже. Ще раз наголошую, не треба шукати фактів, просто критикуйте, намагаючись збити його з пантелику. Що це за безглуздя? Мене зібралися лінчувати перед публікою? Не маю бажання проходити такий тест, заперечив я. Звичайно, це очікувано. Кандидат, який природно впевнений у собі, геть не буде перейматися докорами, які не мають підґрунтя. Я зрозумів, що думки рубача у мені ідеальну ціль. Цей збочинець безперечно відчув, що мене легко дестабілізувати. Він був майже цілково впевнений, що його демонстрація буде успішною за мій рахунок, він влаштує видовище. Треба не брати участь у жодному разі. Я нічого не виграю, зате все втрачу. Треба швидко знайти привід, який, щоб вийти з гри. «Пане Дункер, такий тест не можна використовувати під час співбесіди. Він не етичний. Немає жодних проблем, оскільки все відбувається прозоро. Кандидата попереджають, і він зрештою вільний погоджуватися або ні. Звісно ж, людина відмовиться. Пане Грінморе, ви ж консультант, хіба ні? Ненавиджу, коли люди ставлять запитання, знаючи на нього відповідь просто аби змусити вас озвучити їхню думку. Я лише подивився мову вічі. Тоді вам має бути відомо, що кандидати згодні на все, навіть більше, аби отримати високу посаду. Ні, то є небезпечна територія. Тут у нього на все є відповідь. Швиденько. Треба ще щось придумати бігом або просто сказати правду. Я не хочу брати участь у такій вправі, сказав я, підвівшись. У залу пробіг шепіт. Я був гордий, що не смілився опиратись. Такої мужності в мене не було всього кілька тижнів тому. Я вже ступив кілька кроків до свого місця, коли він спитав мене. «Пане Грінморк, вам відомо поняття важкої провини у французькому законодавстві?» Я зупинився, вже усе ще спиною до нього і не відповідаючи. У залі запала тиша, важка. Як одну слину. Він продовжив. Важка провина – це коли працівник навмисне шкодить працедавцю. Відмова брати участь у цьому тесті буде шкідливою для мене, адже псує мою демонстрацію перед усією командою, яка зібралася спеціально для цього. Ви ж не навмисне, пане Грінмор? Я мовчав, усе ще не обертаючись. Кров, кров стукала мені в скроня. Можна було далі й не розписувати. Я і так чудово знав наслідки важкої провини. Звільнення без права допрацювати до переходу, без виплати неотриманих відпусток, без виплати компенсації за звільнення. Треба було просто так узяти і піти без нічого. То як, пане Грінмор? Мені здавалося, що, що ноги мені загрузли в бетоні. Голова була наче порожньою. Вирішуйте, пане Грінмор. Та чи був у мене вибір? Це жахливо. Треба було не відмовлятися від самого початку, тоді б я не опинився у цій принизливій ситуації. Треба було пройти цей дурний тест, треба було взятись, з'їсти свою гордість. Нумо, нумо. Я зробив надлюдські зусилля і обернувся. Усі дивилися на мене з очікуванням. Я сів на стілець. Показаний Дункером, всі мовчки, дивлячись на підлогу. Я палав, вухи горіли. Треба оговтатись, швидко, треба забути сором, зібратись, відкрити свою енергію, направити її, дихати. Так, так, треба дихати, заспокоїтись. Він зробив ще паузу і почав ставити запитання. 9 на 12. Треба не поспішати відповідати. Я йому не учу. 108. 14 плюс 17. 31. 23 мінус 8. Я спеціально ще уповільним свої відповіді. Треба було сконцентруватись, набратися сил, які знадобляться мені. Повний дзейн. 15. Він почав махати руками, заохочуючи групу критерів критикувати. Я все ж ще уникав їхніх поглядів. Я чув, як вони штовхають одне одного, хихотять і мовчать. Він підвівся і подивився на них. «Нумо, давайте, кажіть усе, що вам впаде на думку, негативного щодо пана Грінмора. «Еге ж, я знову пан». «Не слід перейматися», – сказав він групі. «Я гадаю, що не треба казати правду». Усі і так знають, що вала набагато переваг. Це просто гра для тестування. Розслабтесь і гайда. А тут я знов, Ален, ага, майже приятель йому, і в мене є переваги. Ну і брехун. Отже ж маніпулятор. Ти поганий, стрельнув перший негатив. Вісім на дев'ять, спитав Дункер. 72. 47 на два, 94. «Іще, і ще, продовжував він, закликаючи групу жестам. Він вимахував як генерал, що кличе солдат вискакувати з окопів і атакувати ворога. «Та ти не вмієш рахувати!» – друга критика. «38 на 2!» – відпов... я відповів повільно, щоб збити ритми, які він завдавав. «76!» – «Давайте, давайте!» – здавалося, що він кричав людям – які штовхають машину, щоб та розігналася і мотор завівся. «Ти не годишся!» До цього моменту негатив мене не торкав. Він був надто фальшивий. Колеги ще більше соромились, ніж я. «Тринадцять на чотири!» 52. два!» «Ти не профі!» «Тридцять сім плюс двадцять вісім!» «Ти повільний!» «Шістдесят п'ять!» «Швидше давайте!» – кричав він групі. Оце ти гальмуєш. Дев'ятнадцять на три. Так тягнеш. Що так довго? П'ятдесят сім. Зовсім не можна рахувати. Дункер почав задоволено посміхатися. Шістдесят мінус вісімнадцять. Погано, не можеш полічити. Атака посипалась зусібіч. Треба було сконцентруватися на запитаннях Дункера, забути про інших, не чути їх. 46. Таке собі, ляпає, що попало. До обіду думаєш, чи що? Що так повільно? Процес запустився. Усі водночас кричали щось принизливе. Дункер домігся свого. 23 плюс 18. Нічого не вийде. Не слухати. Візуалізувати цифри. Лише самі цифри. 23, 18. Нездатний ні на що. «Ну вже геть повільно!» – залом лунав сміх. «Того дум! Не дано то й не дано! Математика то не твоє! Нема на що сподіватись! Усе правильно!» Вони увійшли в раж і почали веселитися з тої гри. «Двадцять три плюс вісімнадцять!» – повторив Дункер, широко посміхаючись. «Сорок два!» – «Ні!» – сміх посилився. «Надурити хотів!» Та він не може порахувати. 41. 12 плюс 14. Та не зможе. та геть нездатний. Та що ж так довго? 12 плюс 14. 12, 14, 24, 26. Дедалі гірше і гірше. 8 на 9. Нікуди не годиться. 62. Ні. 8 на 9. 72. Таблицю моження не знаєш, узагалі нічого. Я розгубився геть. Треба сконцентруватися, відмежуватися від емоцій. Чотири на сім. Не порахуєш. Та куди там? Не зможеш. Помилився. Чотири на сім, повторив Дункер. Не вмієш. Двадцять чотири. Помилився. Та він повний нуль. Геть не туди рахує. Для нього то важко. Три на два. Ха-ха-ха, це не порахує. Нуль, нулячий. Ляпне вже щось, слабенький, слабенький. Три на два. Сміх гучний жахливий. Деякі вже вигукували по двоє. Я вже не знав, де я. Два плюс два. Та він два на два не порахує. Нуль, нуль є нуль. Недорозвинений, дурень. «Два плюс два!» – спитав Дункер, сповнений ейфорії. «Ох, два плюс два!» – торжествував Дункер. Від такого втомився. Дункер різко припинив, підвівсь і зупинив гру. «Отже, достатньо! Нікуди не годиться!» «Стоп! Усе! Досить!» Я був приголомшений та розгублений. Мені було вкрай зле. Дункер раптом не зрозумів і вмить став дуже серйозним. Усе зайшло далеко, він знав, що відповідальний за це. Він мусив розуміти, на які ризики йде. Закінчили, ми загралися. На практиці це не має сенсу, але ми зараз мали справу із сильною людиною, тож можна було б собі дозволити, чи не так. Що ж, поопладуємо Алану за сміливість, непросте випробування. Групу різко висмикнуло з трансу, і всі незадоволені, зненацька, при в'яло, в'яло Я по моїй мітив сльози на очах у Аліси. «Браво, друже, ти добре тримався», – сказала вона, похлопавши мені по спині, коли я виходив із залу. Розділ 16 Я втік із офіса, не дочекавшись кінця робочого дня, і ніхто не насмілився мені заперечити. Я вийшов на вулицю, узяв ліворуч і пішов швидко, хто зна куди. Треба було втекти від стресу. Це випробування геть вибило мене із колії, і я був розлючений на Дункера. Як тепер було дивитися в очі колегам під час зустрічі? Цей бовдур принизив мене публічно. Він мені за це заплатить і дорого. Я знайду спосіб змусити його пошкодувати про те, що він дозволив собі грати з людьми. Той факт. Що тест виявив мою нестачу впевненості в собі, як не парадоксально, поставив мене у вигідну позицію. Ситуація публічно пішла не в те русло, і Дункер за це відповідав. Я, сумнівом, створив йому певний клопіт у юридичному плані, і він мав за це знати. Я ставав майже недоторканим. Я отримав від Дюбрея СМС і запалив сигарету. Як було зазначено. Він точно підкаже мені, як помститися. Це напевно. Але якби він міг припинити мені наказувати, палити, ось так, зненацька. Палити добре, коли сам цього хочеш, а не коли змушують. Я йшов вулицями Парижа, плекаючи свою помсту. Небо було похмуре, ним швидко пливли великі чорні хмари, гаряче. На електриз... електризоване повітря пахло грозою. Я йшов швидко, тож на лобі мені виступив піт. Від утому чи від люті я міг би подати в суд і отримати компенсацію, але що потім? Як надалі працювати за таких обставин? Атмосфера була ж нежиттєздатна. Мої колеги боятимуться бути в моїй компанії. Чи довго я так витримаю? Це геть програшно. Потроху моя людь поступилася місцем гіркоті, а потім пригніченості. Енергія цілком полишила мене. Я не відчував такого тягара на душі що часів, коли мене Одрі кинула. Одрі, зірочка, що пролетіла над моїм життям, дала скуштувати щастя перед тим, як зникнути вночі. Якби ж вона хоча б пояснила причину свого рішення, якби вона хоч дорікнула, покритикувала. Я мих би або сприйняти до і відчути провину, або визнати їх несправедливими і розстатися з нею легше. Але вона полишила мене несподівано, безпоясне. Це не давало мені перегорнути сторінку, оплакати наші стосунки. Я дуже боляче переживав її відсутність. Коли мої думки поверталися до Одрі, сум за нею огортав моє серце і спілкував. Тискав його. Згадка про її посмішку занурювала мене в горе. Частина мене самого зникала разом із нею. Тіло моє сумувало за її тілом, а душа почувалася сиротою. Пішов дощ, дрібний, меланхолійний. Я уповільнив ходу, але продовжував йти. Не хотілося повертатися додому. Пішов від Ловру по вулиці Риволі, зайшов у сад Тюїрлі з якого втекли від дощу всі перехожі. Я йшов під деревами по повторюваній глині, де не де вкриті листя. Краплі дощу потроху по, обід... по одній збігали гілками і неохоче падали додолу, спершу увібравши аромат зелені. Я сів на пеньок. Життя несправедливе, безперечно. Моє дитинство пояснювало нестачу впевненості в собі, від якої я страждав. То не було моєю провиною, але я страждав від того. Начебто цього було замало. Та цей факт ще й привертав до мене увагу збочинців, які обирали мене своєю жертвою, щоразу завдаючи мені ще більшого болю. Життя не шкодує страждальців. Воно додає їм іще страждань. Я довго сидів отак, розчинившись у природі, а думки мої поступово, Розтупалися, розлягалися в атмосфері того місця. Зрештою я підвівся і несвідомо рушив у напрямку кварталу, де жив Дюбрей. Тільки він здатний піднести мій дух. Душ стікав мені по щіках, затікав за шию, неначе змивав те, під що мене підставили, змивав сором. Я підійшов до огорожі палацу, коли вже сідало сонце. Вікна були зачинені і палац здавався порожнім, без життя. Одразу відчулося, що Дюбрея там не було. Зазвичай він випромінював таку енергію, що здавалося, його присутність можна відчути, навіть коли його не видно. Енергія проникла крізь стіни. Я подзвонив у відеофон. Служник повідомив, що пана немає вдома, і він не знає, коли той повернеться. А Катрін? Її ніколи немає, коли немає пана. Я трохи погуляв кварталом, вигадуючи для себе приводи, щоб не повертатися додому. Я пішов трохи перекусив у кав'ярні. Мені треба було побачити Дюбрея, а його не було. Тож я став думати, а що, який він, який збоченець, котрого притягнула моя слабкість. Зрештою він зустрів мене за обставин більш ніж просто надзвичайних. Мою слабкість було цілком викрито. Усе це ще раз наштовхнуло мене на роздуми щодо його мотивації цікавитися мною, допомагати мені. Навіщо він робив це все? Я так хотів знати більше, але як? Жодного способу це дослідити. Аж раптом мені в голові промайнуло зошит. Зошит безперечно місце відповіді. Але як отримати доступ до нього? щоб мене не розірвав той зл... злючий пес. Мав же бути спосіб. Я купив на вулиці газету «Ечос», повернувся до палацю, але цього разу сім на лаву на вулиці навпроти. Від рештки воріт мене відділяло кілька рядків дерев, тож я міг спостерігати звідси так, щоб не бути поміченим. На думку мені спала ідея, яку я хотів перевірити – я взявся читати «Ечос», знайомлючись із, великих, із новинами великих і середніх підприємств, у яких була одна мета на всіх – підвищити вартість на біржі. Іноді я зводив погляд на палац. Нічого. Час сплинав повільно, дуже повільно. Приблизно пів на десяту на першому поверсі вімкнули світло, потім його вимкнули в сусідніх кімнатах. Мені не видно було вікна кабінету Дюбрея, воно виходило на парк, на інший бік. Ще з півгодини на вулиці було видно. тому сидіти з розгорнутою газетою вже здавалося досить дивним. Треба було знайти ще щось. Я дійшов до статті Фішермана, який учергово висловлював сумніви щодо стратегії Дункер-Консталтін. «У керівництва немає бачення», – казав він. «Шкода, що до того дійшло». Але мені подобалося читати негатив про свою компанію. Очікування ставало надто тривалим, темнішало, машин ставало дедалі менше. Повітря вологе після обіднього дощу, ширило аромат лип, висаджених уздовж проспекту. Я простягнувся на лаві, поклавши газету під голову, безперечно туплячись на палац. Уся місцина була... Навдивовижу сповнена спокою, який лише зрідка переривався віддаленим шумом мотоцикла, який ганяв десь неподалік. Рівно о десяті вечора я почув тихий звук, який одразу впізнав. Відімкнувся електрозамок дверцят у воротах. Я уважно подивився, але нікого не побачив. Та я точно чув цей характерний звук. Раптом відчинилися двері будинку. Я напружився. Хотівлося підвестися, щоб краще побачити, але я боявся, що привернув до себе увагу. Краще вже було лежати, як є. Кілька секунд нічого не було видно. Потім до дверей піднялися четверо. Вони зачинили за собою двері. Потім перейшли садком, штовхнувши дверця та електрозамок, яких відімкнули зсередини. То були служки. Вони... Перекинулися кількома словами, потім розійшлися. Один із них перетнув проспект у моєму напрямку. Мій пульс почастішав. Чи помітив він мене? Навряд чи. Я вирішив не ворушитися Якщо дійде до мене, заплющу очі і удам, що дрімаю. Зрештою я завітав заздалегідь увечері. Мене попередили про відсутність Дюбрея. Нічого дивного, що я вирішив дочекатися його і заснув. А якщо він повернувся раніше, то я пропустив його, поки ходив вечеряти. Я трохи примружив очі, пильно спостерігаючи за поглядом працівника. Дійшовши до тротуару, він завернув ліворуч і став біля автобусної зупинки. Я розслабився на лаві та продовжив терпляче спостерігати за палацем. Автобус прийшов за сім хвилин о 22:13. Я переконався, що працівник у нього зайшов. Кінцівки мені затерпли. Довгий час нічого не відбувалося, дискомфорт ставав нестерпним. Я підвівся і тієї ж миті яскраве світло осяяло садок перед палацем, то в залі вімкнули потужний ліхтар. Я бухнувся на лаву, і все тіло знову заболіло. Майже водночас відчинилися двері, я тета з'явився дюбрей. Сталін почав голосно гавкати, плигаючи на радощах, його господар наблизився до нього. Я почув, як він щось сказав, а потім помітив, як собака натягнув ланцюг. Дюбри нахилився до пса. За мить Сталін уже скакав навколо нього звільнений рівно 22:30. Собака став на задні лапи, і Дюбри міцно обійняв його за шию. Кілька хвилин вони побавилися, потім господар повернувся і вимкнув ліхтар на дворі, зануривши садок у темряву. Собака побіг за інший бік палацу. Я підвівся, розім'яв кінцівки, пішов на автобусну зупинку, глянув на розклад. Автобус, який прийшов о 22.13, мав бути о 22.10, спізнився на три хвилини. Отже, 17 хвилин минуло між тим, як пішли служ... служки і звільненням Сталіна. 17 хвилин. Чи буде цього достатньо, щоб заскочити в будинок? Можливо, але хіба не лишилось інших працівників у будинку? І як потрапити в садок? Потрапити потім до будинку буде легко, вікна цієї пори часто відчинені, але як зорієнтуватися в помешканні господаря непоміченим? Усе це здавалося небезпечним. Треба ще назбирати інформації. Я сів у метро і доїхав додому. Не минуло п'яти хвилин після мого повернення, як на мене накинулася мадам Бланшар. Як вона дозволяє собі займати орендатора у такій пізній годині, здавалося б, не, не надто вже й шумів. Не знаю, що на мене не йшло, чи то вся злість на Дункера, чи ще щось, але вперше я вибухнув люттю на власність цю помешкання. Спочатку вона була здивована, але швидко оговталася і почала роздратовано щось розповідати про вічливість. Вона гірша за всіх інших разом узятих. Ніщо і ніхто не змусить її замовчати. Розділ сімнадцятий Івдюбрей сміявся щиро і довго, не спиняючись. Зазвичай спокійна Катрін теж трималася за боки. Я щойно розказав їм про недалу спробу синхронізації поза зі здоровим африканцем у метро. «Нічого смішного. Мені бува ледве випитку не натовкли через вас. Це я мав би над вами насміхатися. Ваші трюки не працюють». Між двома заходами реготу він повторив фразу, про яку я розказав їм, імітуючи африканський акцент. «Ти довго ще...» «Нариватимешся, кепкуючи з мене!» Вони знов не втрималися і почали реготати. Так заразливо, що і я в ріш -ріш розсміявся. Ми сиділи на веранді з боку палацу, зручно повсідавшись у глибокі крісла, крісла стикового дерева. Погода стояла чудова, набагато краща, ніж напередодні. Вечірнє сонце грало багрянцем по стінах будинку. Від цього камінь пошив гарячим. А троянда, що сплилася по стіні, ніжно пахла. Я, дівшися цим моментом відпочинку, давалися знаків втома від попередньої ночі. Тречі місцом переривала потреба запалити сигарету. Я налив собі чергову склянку помаранчевого соку, ледве піднімаючи важку кришталеву каравку. В ній плавали кубики льоду. Ми рано вечеряли легкою тайською стравою від палацового повара. Стіл був чудово накритий, найдивовимнішими були срібні тарілочки з різноманітними спеціями. «Насправді, – сказав Дюбрей, який швидко став серйозним, – ти припустився двох помилок, які пояснюють твою невдачу. Спочатку, перед синхронізацією з позою іншого, треба витримати певний проміжок часу, щоб не було враження, що ти мавпуєш. Крім того, і це вкрай важливо, – ти це використав як методику. Це що завгодно, але не методика. Перед усім треба відкрити для себе філософію, дух іншої людини. Це спрацює тоді, коли ти втілишся в людину, поставиш себе на місце тої людини, щоб відчути те саме, що й вона, і побачити світ її очима. І тоді, якщо твоє бажання щире, синхронізація пози стане невеличкою магією, фінальним штрихом, який допоможе тобі встановити контакт, якісний стосунок, який інший захоче зберегти. І це виявиться в тому, що він несвідомо почне повторювати твої рухи. Але останній пункт – це наслідок, він не може бути метою. Гаразд, але ви запевняли, що цей трюк настільки неймовірний, що мені захотілося б його спробувати. Звісно ж. Отже, я спробував іншу річ, яка більш-менш спрацювала – встановити зв'язок із моїм начальником, синхронізуючись із його манерою говорити. Я кажу про Люка Фостері, холодного надто раціонального, який не любить балачок. Чудовий вибір. Чому? Якщо хочеш обіймати все свід когось іншого і обираєш для цього людину геть інакшу від тебе, це вже цікаво. «Це покращує подорож. Я тобі казав, що писав із цього приводу Пруст». Мас... «Марсель Пруст – французький письменник? Наскільки я пам'ятаю, ні». Дюбре вам на пам'ять. «Єдина справжня подорож, єдине джерело натхнення – це не подорож новими шляхами. Це подорож з очима інших, знайомство зі світом очима інших, очима сотень інших побачити сотні світів» які бачить кожен із них, які кожен із них уміщує в себе. Катрін ствердно кивнула. На край столу сіла пташка, вочевидь зацікавившись смаколиками, які ми лише скуштували. Побачити світ очима пташки весело, мабуть. Чи є у тварини поняття особистості, яка спричиняє різну їхню поведінку за однакової ситуації? Дюбрей простягнув руку, щоб узяти канапет з лососем, і пташка полетіла геть. Це не так просто, відповів я. Влізти в шкуру когось, чий світ особливо не подобається. Саме тому з Фостері мені було так складно. Я не схиблений, так як він на цифрах, покращенні результатів чи на курсі акцій. Я змусив себе говорити про це, але, звісно ж, мені... Бракувало переконливості чи то щирості. У всякому разі я не відчув, що він мені відкрився. Я розумію, що ти не любиш цифри. Суть полягає не в тому, щоб стимулювати, що твої інтереси співпадають зі смаками чи з характером інших. Ні. Головне – це цікавитись особистістю. Так, щоб відчути те задоволення, яке він отримує від цифр. Це є інше. Відтак, коли ти синхронізуєш, синхронізуєшся з його рухами, розумієш його цінність, розділяєш із ним його клопіт. зроби це просто з наміру подивитися на світ з його точки зору і середини його світу. Гаразд. Ви маєте на увазі, що якщо я не люблю цифри, я наче поринаю у його світ і кажу собі, як це воно, що людина відчуває, коли любить цифри, так? Правильно і ти отримуєш задоволення від цього зовсім нового для тебе досвіду. А чудеса полягають в тому, що ви обоє опиняєтеся на одній хвилі. Я взяв канапку. Ніжний аромат лосося, наколотого на нашпашку разом із шматочком лимона, м'яким хлібом і вершковим сиром, просто тане в роті. Усе ж таке є обмеження. Це не зі всіма працює. Зі всіма. Працює чітко. Якщо слід щиро цікавитися особистістю іншої людини, щоб це спрацювало, це майже неможливо реалізувати з ворогами. Навпаки, це найкращий спосіб їх перемогти. Я обіймаю суперника, щоб задушити. Якщо я ненавичу когось, хто завдавав мені страждань, я зовсім не маю бажання поринати в його світ і відчувати те, що відчуває він. Так і є. Однак часто це єдиний спосіб зрозуміти, що спонукає його поводитися з тобою певним чином. Якщо нічого не вдіяти, лишається страждати далі і відкидати далі, але це жодним чином не змінить ситуацію. На нього впливати ти не можеш, але якщо ти станеш на його місце, ти зможеш побачити, чого він діє саме так. Якщо людина мучить інших, подивись на ситуацію з іншої точки зору, і ти зрозумієш, що спонукає її піддавати інших тортурам. Усе заради її єдиного сподівання, що ти потім зможеш це припинити. Але відкидаючи людей, ти не зміниш їх. Так, але коли ти відкидаєш когось чи відкидаєш навіть чиїсь ідеї, ти спонукаєш людину щільніше закриватися, заховуватися на своїх позиціях. Чому вона мусить цікавитися тим, що ти їй кажеш, якщо ти відкидаєш її точку зору? Є частка істини, а якщо ти докладеш зусиль, що іноді неприємно для сприйняття її бачення світу, ти зрозумієш, що спонукає її думати так, що спонукає її думати так, як вона думає, і поводитися так, як поводиться вона. Якщо людину розуміють, а не засуджують, вона, можливо, почує те, що ти хочеш сказати, щоб далі розвивати свою думку. Мабуть, це спрацьовує не завжди. Звісно. Але якщо діяти навпаки, не спрацьовує ніколи. Я не розумію, про що ви. Загалом, що більше ти намагаєшся когось переконати, то більше той хтось минитиме тобі опір. Щоб більше ти змушуєш його змінити думку, то менше ймовірність, що він її змінить. Зрештою, фізики давно вже про це казали. Фізики? До чого тут фізики? Ми ж про людські стосунки мовою ведемо. Це все закон динаміки. Ісаак Ньютон довів, якщо ти із певною силою тиснеш на предмет, це спричиняє опір такої самої сили. Еге ж, щось таке пам'ятаю. Так само і в людських стосунках. Коли ти докладаєш енергії, намагаючись когось переконати, ти немов штовхаєш його з певною силою. Людина це відчуває і штовхає у протилежний бік. Штовхни і тебе відштовхнуть. То яке ж тоді рішення? Ви правду кажете, що більше хочеш переконати, то менше це вдається, чи не так? То що ж тоді робити, як правильно чинити? Не штовхай, тягни. М -м. Можна чіткіше. Штовхати означає стояти на своїй позиції та тиснути на іншого. Тягнути означає стати на позицію іншого, потрохи вести за собою на своє. Як бачиш, ми постійно говоримо про філософію синхронізації, знову ж таки входимо у світ іншого, цього разу, щоб провести зміни. Але відправний пункт незмінний ти йдеш до нього. Штовхни і тебе відштовхнуть. Я повторював навпівголоса формулу Дюбрея, прокручуючи всі випадки, коли я намагався переконати ефективними аргументами, але марно. Це діє в протилежному напрямі. Хочеш позбутися когось, хто дошкуляє тобі, штовхай його, а він притягується. Це мені нагадало мою сутичку з пані Бланшарко. Що сильніше я волів припинити її докор та втручання в моє особисте життя, то завзятіше вона продовжувала. Востаннє, коли я розлютився і згрюкнув дверима в неї перед носом, вона одразу відчинила їх знову, обсипаючи мене докорами ще більше, ніж будь-коли. Я розповів про цю ситуацію Дюбрею, він уважно вислухав, потім очі його заблищали. Вочевидь у нього з'явилася ідея, якою він пишався. «Маєте рішення? Дивись, що ти робитимеш!» Він розказав мені про свою ідею. Я слухав його і блід, що далі він надавав і роз'яснення, то далі він починав командувати так, ніби я мусив підкоритися. Можливо, він відчував, що мою зневіру слід долати чіткими інструкціями. Те, що він вимагав зробити, було просто неприпустимо. Багато з його попередніх завдань мені не подобалися, але я завжди поступався, та цього разу це було геть неможливо. Я лише уявляю собі те, що він просив, і вже відчував цілковиту поразку. Ні, годі, ви самі знаєте, що я так не робитиму. Я глянув на контрінь, чекаючи на підтримку. Вона була така ж розгублена, як і я. Ти ж знаєш, вибору в тебе немає. Ви не послуговуєтесь вашими ж принципами, що більше я чиню опір, то більше ви граєте в позиції, з позиції сили. Справді так, ви щось не дуже переймаєтеся, чини, як я кажу, а не так, як я роблю. У мене на те є причина, яка ж влада, друже, влада, чого ж я маю перейматися? Він промовив це задоволеною і з посмішкою. Підніс до вуст келих білого вина, аромат якого стояв у повітрі, і налив ще соку. Я шкодував, що розповів йому про свої проблеми із сусідкою, чим штовхнув його на злочин. І тепер дратувався через запропоноване рішення, яке він вимагав реалізувати. Усе це вже було на межі мазохізму. Абсолютно непорушні гілки величного кедра немов затамували подих, м'яке вечірнє повітря, Огортало нас, а високі дерева захищали. Я перевів погляд на Катрін і враз застиг. Він лежав на її колінах. Вона тримала його однією рукою, а в другій був олівець – зошит. Вона, мабуть, перехопила мій погляд чи відчула його підсвідомо, тому що поклала і поклала другу руку на нього, немов затуляючи. Думка промайнула в моїй голові – Чому просто не попросити зазирнути в нього? Хто знає, що буде? А може й погодяться? Може, я їм тут безкоштовні вистави граю? Я намагався набратися максимально розслабленого вигляду. Я бачу, що на зошиті написано моє ім'я. Чи можна мені глянути? Сказав я Катрін, простягаючи руку в його напрямку. Дуже цікаво. Вона напружилась. Нічого не відповідаючи, подивилася на Дюбрея. Ні, звичайно, ні, відповів він безапеляційно. Я наполягав. Або зараз, або ніколи. Не можна відступати. Те, що там написано, стосується мене. Тому я мушу глянути. Це нормально. Хіба режисер показує глядачам сценарій, коли знімає фільм? У цьому разі я не просто глядач, бо більше я головний актор. Теж правильно грає краще, коли йому розказують про сцену, яку він має грати останньої миті, тоді все виходить більш невимушено. У моєму випадку за краще, коли актор підготовлений завчасно. Аллене, сценарій твого життя не пишеться завчасно, ці слова зависли в повітрі. Катрін дивилася на підлогу. Така туманна відповідь мені геть не подобалася, що це означає? Ніхто не знає наперед своєї долі, чи він, і в Дюбрей пише сценарій мого життя, від самої думки мороз поза спиною. Мимоволі я повернув голову і поглянув на вікна палацу. Вікно кабінету на першому поверсі було відчинене. Різьблений карниз простягався вздовж усієї будівлі. Кам'яний водостік тягнувся рогом аж до землі. Отже, досить просто ухопитися за кернис і заплигнути у вікно кабінету. Я взяв іще канапку з лососем. Щодо влади й позиції і сили. Я пережив гідку ситуацію в офісі. Я розказав йому про нараду та протестування, якому Марк Дункер піддав мене напередодні. Він уж уважно вислухав. Я усвідомлював ризики отримання чергового неприємного завдання, але був готовий на все, аби покарати кривника». Я потребував креативності Дібрея. У, у нього була така сама сила, як у Дункіна, але він іще й геній. Хочу помсти. Але на кого ти розлючений зараз? Хіба не ясно? Кажи. А ви як гадаєте? Я запитую тебе. На Дункіна, звісно. Він повільно нахилився до мене, дивлячись глибоко в очі, наче гіпнотизуючи. Але не... «На кого ти справді розлючений?» Я заметушився, як кролик в пасті. Він хоче відвернути мене від простої відповіді? Хоче завернути мою увагу всередину мене самого, Піддати сумніву мої власні емоції? Хто ж об'єкт моєї лютії, як не дункер? Дюбрей продовжував непорушно дивитися на мене. Його очі були, як дзеркало для моєї душі. Я побачив у них відповідь, яка враз стала очевидною. На себе, побурмотів я, що піддався його натиску і що провалив його ідіотські випробування. Тиша в садку стала гнітючою. Я і справді був розлючений на себе, бо допустився, що ця принизлива ситуація взагалі сталася. Але від того я не припиняв злитися на Думкера, який усе це вигадав. Я до смерті його ненавидів. Усе ж таки це і його провина. Він це все розпочав. Хочу помститися йому так жорстоко, як тільки можна. Тільки про це і думаю. Ох, помста, помста. Руками я про це тільки й думав, як помститися тим, хто перейшов мені дорогу. Ох, скільки разів я мстився, скільки разів радів стражданням супротивників, сяючи від щастя, що вони заплатили за все. Одного разу я усвідомив, що все це було марно. Це не дає нічого, крім зла самому собі. Собі під час планування помсти ти відчуваєш дуже сильну енергію, але енергія ця негативна, деструктивна. Вона тягне вниз. Ну і ще одне, що людина мститься тоді, коли її вчинили зле. Помста це злий учинок у відповідь, себто людина сама стає рівною своєму кривнику, переймає його дії, так і є. Отже, виграв кривник, він спромігся змусити нас діяти за своїм зірцем, хоч несвідомо, та він перетягнув нас на свій бік. Зла. Я про це не думав. Подібні роздуми для мене були складні. Якщо зможу нашкодити Дункеру, аж я про це і мрію, це означає, що він переміг мене, ну й жах. Однак мовчки підкорятися йому не стану. Знаєш, вів далі дюбрей. На землі було б набагато менше воїн, якби люди припинили бажати помсти за всяку ціну. От поглянь на ізраїльсько-палестинський конфлікт. Допоки в кожному таборі кожен хоче помститися за брата, за друга, за дядька та вбити ворога, війна триватиме, спричиняючи дедалі більше смертей, за які треба помститися. Це не скінчиться ніколи, поки жінки і чоловіки страждатимуть і плакатимуть не за померлими, а за помстою. Це було дивно аж до безглуздя, говорити про війни в цьому миролюбному оазисі палацового парку, сповненому ароматі умиротворення, серед великих міцних дерев, серед спокою, якому геть забувалося про велике місто, яке було, яке було зовсім поруч. Але здавалося також дуже зрозумілим, що колись спостерігаєш за конфліктами інших, це сприймається зовсім по-іншому, ніж конфлікти, у, якому, у яких сам береш участь. Нагальна потреба вселенського прощення на Сході мені не здавалася такою важливою, як моя власна проблема. Прощати дункера мені видавалося неприпустимим. Ви кажете, що коли людина шукає помсти, вона шкодить собі. Я погоджуюся із цією думкою, але відчуття, коли я проковтну свою людь, Завдає мені ще більшої шкоди. Твоя людь генерує енергію, силу. Ця сила може бути перенаправлена і використана надії, які слугуватимуть твоїм інтересам, тоді як помста не принесе нічого, крім руйнації. Які гарні слова! А можна ясніше. Перш за все, потрібно висловитися або сказавши цьому доброді, що ти думаєш про його вчинок або зробивши це символічно. Символічно? Так. Можеш, наприклад, написати листа, у якому висловлюєш усю гіркоту і злість, а потім цього листа спалити чи викинути в псену. Здається, я не все зрозумів. І навіщо? Щоб вивільнитися від ненависті, яка накопичилася усередині та шкоди тобі, треба її випустити, зрозумій. Тоді ти перейдеш до наступного етапу, допоки, допоки ти перебуватимеш у стані розлюченості, твій розум засліплений бажанням реваччу. Ти не зможеш діяти заради себе. Ти обмірковуєш, мусолиш свої печалі та стоїш на місці. Твої емоції блокують тебе, вивільни їх. Символічного акту достатньо для того. А наступний етап, етап про що? Наступний етап? Використати те енергію, яка зібралася від люті. Надії, наприклад. Насмінитися зробити щось, чого ти ніколи не робив. Щось конструктивне, що тобі стане в пригоді. Переді мною постала досить амбітна картина. Я мріяв змінити хід речей у компанії, стати носієм змін, а не просто пливти за течією подією і тихо скиглити разом з Алісою. Зустрінуся з Дункеном особисто. Його помилка, що він її припустився напередодні, змусить його бути вічливим наодинці. Я скористаюся цим. Він буде змушений трохи поступитися моїй ідеї. Не відкидатиме їх одразу. Я певен, що поділюся з ним своїм спостереженнями, фактами, думками. Спробую втілити їх на практиці. Зрештою, що мені втрачати? Але сумнів долав мої, мій ентузіазм. Чого це Марк Дункін має слухати ідею того, хто публічно виявив недостатню впевненість у собі? Він бачив, як ламав мою свідомість. Він безперечно сповнений глибокого презирства до мене. Я поділився з Дюбреєм своїм планом та сумнівами. Дійсно, впевненість у собі набагато спрощує отримання того, чого ми хочемо відробити. Я ковтнув слину. Ви обіцяли мені попрацювати над цим. Кілька секунд він мовчки дивився на мене. Потім узяв до рук склянку з водою. Склянка була напрочуд тонка та прозора. Вода, здавалося, сяяла в ній. Він підняв склянку над кубкою шафрану і почав по флі повільно нахиляти її. Я уважно стежив за процесом. «Ми всі народжуємося з однаковим потенціалом віри в себе», – сказав він. А потім чуємо коментарі батьків, вихователів, учителів. Крапля води впала на вершину кубки і застигла на поверхні немов сильноглядне скло, збільшуючи кожну оранжеву часточку коштовної спеції. Здавалося, крапля коливалася і обирала свій шлях аж потім вона покотилася донизу, прокладаючи собі стежку по спеції. Якщо ж раптом так прикро склалися, що всі вони йдуть лише в напрямку негативу, висловлюють критику, докоряють, звертають увагу на всі наші хиби, промахи і невдачі, у нашу манеру мислення закарбовується відчуття неповноцінності і самокритики. Дюбри Поволі нахилив склянку знову. Наступна крапля впала на те саме місце. Вона й собі теж трохи поколивалася і покотилася тією ж стежкою, що й попередня. Третя крапля покотилася вже швидше. За кілька секунд на купці вимальовувалася стежина. І краплі бігли по ній дедалі глибше, торовуючи. У довгостроковій перспективі це призводить до того, що найменша невдача завдає нам волю. Другорядний промах змушує сумніватися в собі. Найлегша критика вже дестабілізує, обезброює нас. Мозок звикає реагувати негативно. Усі нейронні зв'язки посилюються з кожним негативним досвідом. Я усвідомлював, що мова йшла про мене. Усе, що він казав мені, Відбивалося луною. То все про мене, про моє життя. Батькою вічим покинули мене. Для матері я ніколи не був достатньо хорошим. Та й тепер я вже дорослий, а досі розраховуюся за те дитинство, якого не обирав. Батьків поряд уже не було, а я лишився страждати від наслідків того злощасного виховання. Я починав почуватися глибоко пригніченим, і раптом я усвідомив, що саме це пригнічення підсилює мою невпевненість у собі. Чи є спосіб вийти із цього пекельного кола? спитав я. Немає визначеного способу. Вийти складно. Доведеться докладати зусиль. Він нахилив голову набік, зрунив ще краплину на кубку але злегка змахнув, спонукаючи краплю прокласти собі інший шлях додолу. Крім того, – він далі він, – таких зусиль треба докладати тривалий час. Наш розум дуже звикає до одного типу мислення, навіть якщо таке мислення і несе страждання. Він знову зронив краплю на вершечок і та покотилася старою стежкою. «Що треба робити? Ось що!» Він знов дмухнув, як минулого разу, і нові краплі почали стікати новою доріжкою, прорізаючи її дедалі глибше, тепер уже в новому напрямку. Якоїсь миті він припинив дмухати, але краплі й надалі обирали вже новий шлях. Треба привчати мозок до нового. Досить часто змушувати продукувати думки з позитивними асоціаціями. Відтворювати позитивні емоції, допоки нові нейронні зв'язки не сформуються, не закріпляться і зрештою не закарбуються. Для цього потрібен час. Я продовжував дивитися на гарненьку оранжеву кубку, тепер із двома чіткими глибокими стежками. «Не можна видалити погані звички розуму», – сказав він, – «але можна додати нові звички і зробити так, щоб вони стали непереборними». Ти сказав, що людину неможливо змінити, але можна показати шлях і спонукати людину піти тим шляхом. Я замислився, наскільки глибоко була стежка невпевненості в собі в моєму мозку. Чи зможу я колись пробити шлях впевненості непохитності перед різноманітною критикою? Чи розвину собі внутрішню силу, від якої вороги припинять атакувати – бо побачить, що я вже не найслабший серед усіх. Що ж ви пропонуєте робити, щоб подолати цю проблему?» Він поставив склянку і налив собі білого вина. Відтак він спокійно влаштувався в кріслі та ковтнув. «Спочатку знай, що я дам тобі завдання, яке ти виконуватимеш щодня протягом ста днів». «Сто днів?» «Не стільки мене лякало, що я так довго виконувати завдання, Скільки перспективу бути під владою Дюбрея, ще плюс усі ці 100 днів. Саме так, 100 днів. Я щойно пояснив тобі, нові звички не створюються за один день. Виконуватимеш мої завдання протягом тижня, не зміниш нічого, геть нічого. Треба закарбувати навичку, повторюючи її достатньо довго, щоб ефект був від неї і закріпився. Про що йдеться? Завдання просте, але це новий досвід для тебе. Щовечора ти витрачатимеш кілька хвилин, згадуючи день і записуючи три дії, які ти виконав протягом нього і якими ти пишаєшся. Я не певен, що щодня вчиняю, бодай, одне геройство. Мова не про геройство. Це може бути зовсім дрібниці. Не обов'язково в офісі. Можливо, ти витратив час і перевірив, перевів незрячу людину через вулицю, хоча поспішав. Можливо, ти повідомив продавця, що він помилився на твою користь, даючи тобі решту, а комусь просто скажеш усі приємні слова, які вважаєш доречними щодо нього. Будь-що, або йшлося про дещо, чим ти можеш пишатися. Зрештою, мова не тільки про вчинки. Тобі достатньо відчути задоволення від того, як ти зреагував, що ти відчув, пишатися, що ти лишився спокійним за ситуацією, за якою зазвичай нервуєш. Зрозуміло. Я був трохи розчарований. Я думав, що зараз він мені дасть завдання з більш чіткими наслідками, розумніше завдання. Проте чи справді ви гадаєте, що це дасть мені розвинути впевненість у собі? Це ж настільки просто. О, одразу видно, що ти нечистий американець, французьку природу не сховати. Для французів ідеї завжди мусять бути складними, інакше тебе запідозрять у тупості. Ось цьому, чому все в цій країні так складно. Тут усі обожнюють сушити мозок. Через ці його слова я згадав, що в нього був акцент, погодження якого я не міг збагнути. Насправді ж, продовжував він, не існує єдиного рецепту, щоб одразу ж стати впевненим у собі. Треба уявляти, що завдання, яке я дав тобі, це велика снігова грудка. Я штовхаю її згори, а ти, якщо біг... бігтимеш за нею достатньо довго, поки вона набиратиме розмірів, зможеш зрештою побачити лавину позитивних змін у своєму житті. Я був переконаний щодо одного – Певненість у собі була моїм ключем до налагодження багатьох сфер. сфер. Варто її розвинути, і життя моє стане причудовим. Таке завдання, сказав він далі, допоможе тобі свідомо оцінювати, що доброго ти зробив, чого досяг щодня. Потроху ти почнеш спрямовувати увагу на твої якості, цінності, на все те, що робить тебе хорошою людиною. Відчуття особистої цінності швидко закарпується тобі в голові. Ти впевнишся у ньому, а відтак жодна атака, критика, докір не зможуть тебе дестабілізувати. Це просто тебе не чіпатиме. Ти станеш здатним навіть дозволити собі розкіш прощати, та співчувати напавнику. Співчувати Марку Донкеру мені геть не хотілося. До того, вочевидь, було ще надто далеко. Дюбре підвівся. Ходімо, я проведу тебе, уже пізно. Я попрощався з Катрін, яка дивилася на мене, як на піддослідний звірятку, і пішов за ним. Ми обійшли палац по садку, вечеріло. Повітр сповнювалося таємничістю. Збудовувати такий будинок і облаштовувати такий парк коштувало, мабуть, багато зусиль. Не дивно, що ви наймаєте служок. Без них справді складно обходитись. Але б я не почувався вдома затишно з усім цим натопом. Вони постійно тут живуть? Ні, вони всі йдуть о десяті вечора. Уночі я тут сам. Ми пройшли в притул до великого кедра, який пистив землю ніжними гілками, мов руками в широких голчастих рукавах, розпускаючи аромати смоли в повітрі. Сталін лежав, не зводячи з мене очей, а вже ж вичікував на зручну мить, щоб кинутися на мене. Я побачив, що позаду нього стояла не одна, а чотири буди. У вас що, чотири собаки? Ні. Усі чотири буди для одного Сталіна. Він щоночі обирає собі буду, у якій спатиме. Крім нього ніхто не знає, де він спатиме, така, ж, така вже в нього параноя. Іноді мені здавалося, що я зайшов до божевільні. Я повернувся до Дюбрея, від ліхтарів обличчя його здавалося блідим. Я б хотів знати одну річ, – порушив я тишу. Слухаю. Ви опікуєтеся мною, і я вдячний за це. Але я б хотів мати можливість почуватися вільним. Коли ви звільните мене від мого обов'язку? Свободу треба заслужити. Скажіть, коли? Я хочу знати термін. Ти знатимеш, коли будеш готовий. Годі грати, які ти з мишкою, я хочу знати зараз. Зрештою, це справа мене стосується. Вона тебе не стосується, ти у ній береш участь. Ви знову граєте словами. Це одне і те саме, стосуватися і брати участь. Зовсім ні. Це ж треба. Яка різниця по-вашому? Омлет з беконом. Що ви верзете? Усі це знають. Омлет із біконом. Курки це стосується, але свиня бере участь. 18. Пане, пишу вам, щоб повідомити про сильне незадоволення від тої вправи, яку ви організували кілька днів тому на очах у всіх відділів департаменту рекрутингу вашої компанії. Я поважаю вас, убачаючи вашу високу посаду. Проте слід сказати, що я відчуваю відтоді, я ненавиджу вас. Уважаю вас бовдуром. Бовдуром, бовдуром, бовдуром. Ненавиджу вас. Від вас блюва... блювати хочеться. Ви гідка людина і лицемер, Сволота. Чорт вас забирай. Дякую за увагу і всього найкращого. З повагою, Алин Грінмор. Розділ 19. Дев'ята вечора. Я вийшов із листом у руках. У вечірньому повітрі витав липовий аромат. Я пройшов повз Етьєна, який сидів обпершись об стіну і натхненно споглядав небо. Чудова погода цього вечора. Погода як погода, хлопчику. Я підійшов до краю тротуару і викинув лист у першу ліпшу канаву. Ваш лист доставлений адресату. Я поволі йшов до метро. Краса Монмар полягала в розташуванні на горі. Від цього складалося відчуття перебування над Парижем, а не в місті. Тут, хоч і в центрі, місто не поглинало, не накривало шумом і забрудненням безкрайнього мегаполіса. На Монмартрі здавалося, що небо ось поряд, його можна вдихнути. Гора здавалась окремим селищем, від якого вулиця вела прям місінько до центра міста з якого саме селище видавалося далеким і високим, ближчим до хмар, ніж до парижської митушні. Я дістався вже пізньої лави навпроти Дюбрея о 21.40. Ось уже третій вечір я вкладаюся і лежу на ній перед цим замком. Цього разу я передумав лягати. Зате я поклопотався про кепку, яку натягнув так, щоб сховати обличчя. Задля мене вже важко було відпізнати». Я ледве встиг примоститися, як підкотив великий чорний мерседес-господаря. Він зупинився навпроти воріт і з нього вискочив в ладі. Він обіг машину і відчинив задні дверцята. Я побачив, як із машини вийшла молода дівчина, а за нею відразу вийшов юбрей. Стрижена брюнетка, гарненька голівка, міні-спідниця, довжелезні ноги, дуже жіночна хода. Можливо, через високі підбори, але вона на підпитку. Вона обіймала Дюбрея за шию, а він її за талію. З їхнього веселого сміху ставало очевидно, що вони хильнули кілька чарочок. Вони зайшли на територію, пройшли до будинку, зайшли всередину. У вікнах одразу ж засвітилося. Хвилини з десять нічого не відбувалося. Потім я почув, що відчинили хвіртку як за всіх попередніх днів, 22.01. Мої очі були прикуті до виходу в очікуванні служ... служок. За 55 секунд вони пішли. За 20 секунд вони розійшлися так само, як і напередно дні, з аналогічним ритуалом обміну словами перед тим, як група розділилася в різних напрямках. Мій пасажир перетнув вулицю. Його автобус підійшов у 2209 на хвилину раніше за розклад. Тепер черга була за найважливішим. О котрій Дюбрей від... відпустить Сталіна. Я схрестив пальці, аби це було вчасно, як завжди, рівно о 22.30. Погляд перебігав від дверей до годинника, що і мій страх, і моя надія підсилювалися. О 22.18 у холі вімкнули світло, мені стисло серце. Не зводячи очей, напружено чекав, поки двері відчинять. Нічого. Потім засвітили інший світильник цього разу в бібліотеці. Я видихнув 21 хвилина. 20 хвилин тому автобус пішов. Я чекав, нічого не відбувалося. 24 нічого, 28 нічого, 2 30. Тепер у мене було лише одне дивне бажання, щоб Дюбрей скоріш вийшов. Близькість дня Д залежала наразі від регулярності розкладу відпускання Сталіна. Двері відчинили о 31-й хвилині, і я видихнув із полегшенням. Третій день поспіль Дюбрей відпускав собаку у тій самій порі, на хвилину пізніше. Здається, звичка була досить сталою. Завтра не перевірятиму. Уже п'ятниця, а на вихідних розклад може мінятися. Треба стежити за розкладом робочих днів. Я дочекався завершення ритуалу, потім підвівся і пішов до метро. Я мовчки йшов, дивлячись собі під ноги, занурений у роздуми, із яких мене різко висмикнув мобільний. Есемеска від нього. Він не забув про мене, навіть у чудовій компанії, я на ходу запалив сигарету, як було наказано. Я би краще подихав свіжим вологим повітрям під деревами проспекту. Мене починало дратувати, що мене змушують полити тоді, коли я зовсім не хочу. Я почав обдумувати свій день. Чим можна пишатися сьогодні? Треба три речі. Пишатися. Ну, для початку я пишався, що мені стало мужності піти з офіса о шостій, тоді, як раніше, я вважав за обов'язок сидіти разом з усіма до сьомої, навіть якщо роботи не було. І ще, так-так, у метро я поступився місцем вагітній жінці. Ну і я пишався твердо ухваленим рішенням, що покладу край безперервним запитанням щодо того самого зошита Дюбрея. У понеділок ввечері за 72 години я знатиму його зміст. Розділ 20. Ніч минула неспокійно. Чотири рази мене будив наказ викурити сигарету. Найгірше, найгірше було о п'ятій ранку. Майже у вісні я тремтів від холоду і палив у вікно, щоб запах не йшов до квартири. Сигарета була бридкою. Дюбрий наказував опалити разів 30 на день, і я починав ненавидіти паління. Я вже чекав на кожен звук смски із жахом, що отримаю черговий бридкий наказ. Я намагався їсти щоразу швидше з остраху, що він перерве споживання наказом палити. Щойно я чув короткий сигнал про нову смс-ку, як мені кортіло блювати від усвідомлення, що треба знову розкривати ту, ту кляту пачку. Оскільки була субота, я поспав довше, наганяючи згаяний уночі час. Тож поснідав близько одинадцятої. Прийняв душ, Зварив собі кави з купленими напередодні віденськими булочками, які поставив розігріватися в микрохвильовку. Кімнатою поплив запах теплих круасанів і в мене розігрався апетит. Мені завжди подобалася субота, адже це єдиний вихідний, за яким іде ще один неділя, але сьогодні був особливий день. Я нервував. Страх ховався десь глибоко. І тільки ну, я думав про те, що його спричиняє, він починав ворушитися і гидко лоскотав у животі. Сьогодні я мав намір здійснити план, намічений Дюбреєм щодо мадам Бланшар. Зробити слід, і все за годину можна буде взагалі про це забути. Але поки потрібно було зібрати всю свою мужність. Я з тривогою жував круасани. І тільки тепло, що розпливалося від гарячої кави, трохи втішало. Я пив каву до останньої краплі, щоб відтягнути фатальний момент. Бо соніж я підійшов до магнітофона, щоб висмикнути навушники, зазвичай постійно під'єднані до нього, але передумав. Не хотілося давати їй справжній привід для скарг. Можна було, звичайно, обійтися і без музики, але мені було потрібно розігрітися, дійти до кондицій. Потрібна була композиція така, ну, геть божевільна. Подивимося, що можна поставити. Ні, це не годиться. Це теж ось воно. Колишній басист Sex Pistols виконує My Way, Фрэнк Сінатра. Підкоригований важким роком. Я надів свої великі наушники, у яких почуваєшся відрізаним від усіх звуків зовнішнього світу. Низький голос сіда вішеса, звідки здалеку затягнув перший куплет. Я додав звуку і пустився пританцьовувати, тримаючи провід від наушників у руці, як співаки тримають мікрофон. Раптом несамовито вступили електрогітари. Я почав відбивати ритм босими ногами, сили тупаючи по підлозі. Голос співака звучав так, наче він випльовував пісню. Забути про сусідку, ще додати звук, ще відпустити себе, заплющити очі, поринути в музику. Музика заповнює моє тіло, усе цілком відбивати ритм. Вібрувати разом із нею, танцювати, поринути, звільнитися від усього, смикатися та скакати, відчути все до краю. Це тривало поза сумнівом кілька хвилин. Аж раптом я усвідомив, що ударні не тримають риту. Глухі удари йшли звідкись боку. і, незважаючи на якусь подобу трансу, у якому я перебував, я здогадався про їхнє джерело. Я зняв навушники і опинився в приголомшливій тиші кімнати. У у вухах гуло від гуркату важкого року, удари у двері. Почулися з новою силою. Вона вже не стукала, вона грюкотіла. Пане Грінмор, момент був найкращий. Як там говорив Дюбрей, штовхни і тебе відштовхнуть. Що більше хочеш позбутися когось, то упертіше до тебе чіпляються. Пане Грінмор, відчиніть! Я застиг у сумніві, а як раптом Дюбрей помилився, Удари панець. Посипалися з подвійною сили. Ну як оце можна бути такою впертою? Я всього лише п'ять або шість разів підстрибнув. Нічого такого страшного вона не могла почути. Лише навмисно хоче зіпсувати мені життя. Отже ж, відьма. Я страшенно розлютився. І злість штовхнула мене діяти швидко, скинувши пуловер і футболку. Я залишився в самих джинсах, голий по пояс і буси. «Пане Грінмор, я знаю, що ви тут!» Я ступив крок до дверей і зупинився. Серце калатало дедалі сильніше. «Нумо!» Я скинув джинси і кинув їх на підлозі біля дверей. «Ні, Дюбрей справді божевільний!» «Відчиніть!» Голос звучав ладно і злісно. Кілька кроків відділяли мене від цих бісових дверей. Мені було моторошно. «Зараз!» Затамувавши подих, я скинув труси і відкинув їх подалі. Який жах опинитися голим за такої ситуації? Я знаю, що ви мене чуєте, пане Грінмор, номо, сміливіше. Я простягнув руку до, двер... до дверної ручки. Нізащо б раніше не повірив, що здатний на таке. Звісно ж, я ж з глузду з'їхав. Останні три удра... удари пролунали, коли я вже натискав на ручку. У мене було таке відчуття, що я запустив власну гільйотину. Я потягнув двері на себе, і струмінь холодного повітря овіяв мені геніталії, ще раз нагадавши, що я стою гуляка. Опускаємо гільйотину. Зати, треба щось сказати, коли відчинятиму двері. Усе, пізно здаватися. Я розчахнув двері. «Пані Бланшар, які я радий вас бачити?» Мабуть, такого шоку вона в житті не відчувала. Уся в чорному і сивим заба... забраним ушиньйон волоссям вона зігнулася і учепилася за одвірок, бо від побаченого дещо втратила рівновагу. Жінка вся почервоніла і глипала вичереченими очима. Тоді розлу... розтулила рота, але не могла вичавити ні звуку. «Ласкаво прошу, заходьте!» Вона стояла з поглядом прикутим до мого причандаля і силкувалася щось сказати, та мову їй геть відібрало. Це було жорстоко. Стояти голяка перед старенькою сусідкою, але її реакція додала натхнення. Я майже радів. Заходьте, вип'ємо разом чогось. Я, я, я, ні, ні, пане, я. Вона заклякла непорушна і бліда, як статуя. Белькочучи щось безмістовне, втупившись очі в моє багатство, їй знадобилося кілька хвилин, що нарешті хоть трохи оговтатись, вичавити із себе якісь вибачення та втекти. Ніколи більше вона не скаржилася на шум. Розділ 21. Неділя шоста ранку. Від глибокого сну мене розбудив мобільний. Нема нічого гіршого, ніж прокитатися посеред солодкого сну. Страшинна втома здолала мене. Це була третя есемейська за ніч. Хай йому грець, я більше не можу. У мене не було сил підвестися. Я довго лежав, змушуючи себе тримати очі розплющеними, щоб не заснути. Оце жах. Я доклав навіть людського зусілля, щоб підвестися з ліжка. Усе тіло було важким від сну. Я не міг більше палити. О будь-якій годині дня і ночі. Це ж справжні тортури. Я роздратовано повернувся до тумби. Я ненавидів ту червоно-білу пачку. Воно не гарне, воно смердить. Простягнувши руку, я взяв пачку і витягнув сигарету. Мені не ставало сил підвестися і підійти до вікна. Тим гірше буде смердіти. Я витер сигарету носовичком, щоб позбутися гидких залишків холодного тютюну. Я намацав сірники, маленька коробочка прикрашена зображеннями филевої вежі. Перший сірник розламався навпіл у занімілій руці, другий скрипнув і маленький вогник зажеврів, розносячи характерний запах. Остання мить задоволення перед рутиною. Я підніс сірник до сигарети. Вогник торкнувся її кінчиком. Я затягнувся. Край цигарки, зажервів, і рот, і горлянку мені враз обдало димом, терпким і міцним, надто міцним. Я чим душ видихнув це гідке повітря. Бридке відчуття липкості в роті лишилося. Гідота! Я ще раз затягнувся. Дим пік трахею, обдав легені, Я закашляв. І сухий кашель ще підсилив бридкий присмак на язику. Хотілося плакати. Я більше не витримую це неможливо. Цур його, невже це вже занадто для мене? Змучений я озирнувся в пошуках об'єкта провини. Ось він, мобільний телефон, зі злощасною смейською від Дюбрея. Я знервовано схопив апарат і почав гортати отримані від нього повідомлення. Мені щепало очі, читати було боляче. Зрештою, я знайшов номер відправника. Кілька секунд я коливався, а потім натиснув на кнопку виклику. Серце калатало. Я підніс телефон до вуха і чекав. Тиша, потім гудки. Два, три. Він відповів: Вітаю! Голос Дюбрея. Це Алан, знаю. Я. Я більше не можу. Припиніть весь час посилати мені повідомлення. Я здаюся. Мовчання. Він не відповідав. Благаю вас, дайте перепочити. Я не можу стільки палити. Чуєте? Я бачити не можу ваші сигарети. Дозвольте мені припани... припинити палити. Знову мовчання. Він хоч розуміє, в якому я стані. Благаю вас. Він нарешті вимовив дуже спокійно. Добре. Якщо ти сам цього хочеш, я дозволяю тобі кинути палити. Я не встиг навіть подякувати, як він від'єднався. У мене вирвався стогін полегшення. Я був щасливий. Я зітхнув на повні груди. Повітря здавалося мені солодким і легким. І серце моє сповнилося радістю, коли я загасив останню в житті сигарету. Просто журнальний столик. Розділ 22. Спочатку Дюбрей відмов... відмовлявся допомагати мені підготуватися до зустрічі з Марком Дункером. «Я й гадки не маю, як працює твоя компанія. Що я буду тобі радити?» – відказав він. Однак, поступившись моїм наполегливим проханням, усе ж таки дав кілька підказок. «Що тут для тебе складного?» – поцікавився він. «Дункер – людина зла». Він завжди готовий покритикувати ні за що. Якщо його про щось запитують, чи пак буквально пальцем тикають у недоліки, він сам переходить у наступ, аби уникнути відповіді. Зрозуміло. А як ви, ти і твої колеги реагуєте на його закиди? Опираємося, доводимо, що це неправда і його напади несправедливі. Тобто намагаєтеся виправдуватися. Звісно ж, ну і дурні. Не зрозумів. Якщо хтось дорікає несправедливо, у жодному разі не можна виправдовуватися. Так ви підтверджуєте його слова. Може і так, але що ви пропонуєте натомість?» Він хитро не мен... на мене глянув. «Піддати його тортурам? Дуже смішно. Я зовсім не жартую. Ви забуваєте одну дрібничку. Яку?» «Я не хочу втратити роботу». А ти чини, як середньовічні інквізитори? Що вони говорили, коли когось катували? Не знаю. Його було допитано з пристрастю, з пристрастю? Саме так. До, до чого тут мій шеф? Він тебе безпідставно критикує, а ти почни його катувати, ставити запитання, а конкретніше, замість виправдовуватися. Понастав йому купу запитань, і нехай виправдовується він. І тисни, не полишай його. Він, а не ти, мусить довести, що його закиди обґрунтовані. Простіше кажучи, поший ти його в дурні. Зрозуміло. Притисни його до стіни, запитуй, які підстави в нього так говорити, і не давай йому ховатися за загальними словами. Копай під нього, вимагай точних даних, фактів, Якщо він дійсно несправедливий, йому доведеться пережити неприємні моменти, і знаєш що ще, що? Геніальність такої методики в тому, що тобі зовсім не треба виявляти ніякої агресії. Правильне застосування такого підходу дасть поставити його на коліна м'яко, вічливо, сповненим поваги голосом. Ти змусиш його шукати підґрунтя для догани, і не будеш при цьому бездоганним. Непогано. І якщо ти все зробиш правильно, велика ймовірність, що він припинить займати тебе. Я попросив прийому Марка Дункера, зателефонувавши секретарю. Це був рідкісний випадок. Секретарем у нього працював чоловік, дуже вихований молодий британець на ім'я Ендрю. Коли його взяли до нас на роботу, всі були просто шоковані. Дункер був справжній мачо, і всі чекали, що він вибере якусь Німфетку в міні-спідниці та з декольте, яка буде йому в усьому підкорятися і в жодному разі не дасть забути, що він тут головний альфа-самець. Але вибір, безперечно, був невипадковим. Я підозрював, що Дункер комплексує з приводу свого селянського походження і браку виховання. Секретар-британець, якого він усюди тягав за собою, Компенсував цю нестачу своєю елегантністю і вишуканою вічливостю, але вершиною його переваг був витончений стиль і справжній британський акцент. Словом, він, наче її величність, королева Британії, поліпшував ситуацію з самою лише своєю присутністю, а дрібні недоліки тільки доповнювали картину і додавали чарівності. Того ранку я навмисно з'явився із запізненням, щоб дати Дункену зрозуміти, що не настільки вже я йому відданий. Мене зустрів Ендрю. "Мушу повідомити", сказав він зі своїм різким акцентом, "що пан Дункен ще не готовий вас прийняти". "Нормально", він відповів на моє запізнення ще більшим запізненням. У Франції час інструмент влади. Ендрі запропонував мені сісти на диван обитий червоною шкірою, що різко виділявся на тлі білосніжної стіни. Величезна кімната нагадувала залу очікування, де нудилися відвідувачі. З іншого боку стояв стіл британця, теж оббитий червоною шкірою під колір дивану. На столі панував ідеальний порядок – кожен папірець на своєму місці. «Чи не бажаєте кави?» Запитання мене заскочило зненацька. Настільки воно не відповідало вигляду британця, який немов щойно вийшов із Букінгемського палацю, такий радше мав би запропонувати чай у часті з китайського фарфору. Ні, дякую. Хоч, мабуть, так, я випив би кави. Ендрю мовчки кинув і попрямував у куток кімнати, де стояв новісенький кавовий автомат із нержав... нержавкої сталі. Автомат зафиркав. Із нього цівкою полилася кава. Одна крапля мала необережні забруднити блискучий метал. Ендрю відразу ж схопив серветку зі спритністю ящерки, яка хапає комара на люту, і прибрав зрадницьку краплю. Метал знову відтворив свій первісний вигляд. Він обережно поставив на низький столик переді мною червону чашку, швидше претензійну, ніж красиву. «Прошу!» – сказав він і відійшов. «Дякую!» Ендрю повернувся до свого столу і заглибився в читання якогось документа. Він сидів дуже прямо, високо тримаючи голову, так, що тільки очі дивилися вниз на аркуш паперу і через повіки видавалися заплющеними. Час від часу він робив якісь нотатки на берегах документа ручкою із чорною пастою. Потім поклав аркуш строго на місце Перпендикулярно до краю стола. Минуло кілька довгих хвилин, коли раптом двері, що відділяли нас від кабінету Дункера, різко розчинилися, немов вибіти плечима грабіжника, і президент ввалився в кімнату, за інерцію пролетівши досередині. Хто писав цей звіт? гаркнув він. «Аліса, пане президенте, відповів Ендрю, не змигнувши оком. Торгнення шефа не викликало ніякого виразу на його байдужому обличчі. Справжнісінький Джеймс Бонд, у якого жодна волосинка не виб'ється виб із зачіски, хоч усе навколо злетить у повітря. Але це врешті-решт неприпустимо. Вона припустилася купи помилок, які всі разом переважають її дупу. Скажіть їй, щоб вона перечитувала звіти, перш ніж надсилати їх мені. Він жбурнув документ секретарю, і аркуші розсипалися по столу. Ендрі моментально їх склав, і стіл знову мав бездоганний вигляд. Я ковтнув слину. Дункер повернувся до мене і несподівано, спокійно, з посмішкою простягнув руки. «Доброго дня, Алане!» І я увійшов за ним у святає святих. Посеред просторого кабінету височів величезний трикутний письмовий стіл. Одним із котів, спрямований на відвідувача. Він сів за стіл і показав мені на крісло навпроти. Дуже вишукано дизайну, але до того ж незручне. Вікно було відчинене, проти звуки з вулиці долинали приглушено, ніби їм не дозволялося долітати до останнього поверху офісної будівлі. Над дахами віднівся кінчик оболізка на майдані згоди. А навіть далі маячила вершина Тріумфальної арки. З вікна долітав легкий вітерець. Повітряний струмінь був прохолодний, але начисто позбавлений запахів. Якийсь мертвий вітер. «Прекрасний краєвид, правда?» – сказав він, зауваживши, що я дивлюся у вікно. «Так, гарно, але шкода, що на вулиці опера немає дерев, – відгукнувся я, – щоб розтопити криву. Сюди доносився б запах зелені. Це єдина вулиця в Парижі, де немає дерев. І знаєте чому? Ні. Коли Осман проєктував її на замовлення Наполеона III, він піддався на умовляння архітектора, який зводив будинок Копери. Той хотів, щоб ніщо не порушувало перспективу від палацу Тюрлі і не затуляло його творіння. Простір мав бути відкритим. До кабінету влетіла муха і закрутилася навколо нас. «Ви хотіли мене бачити?» – сказав Дункер. «Так, дякую, що не відмовилися прийняти. Слухаю вас, чим можу служити? Я хотів би поділитися деякими міркуваннями, які могли б істотно поліпшити роботу офіса. Він ледь помітно звів брови. Поліпшити? Я розробив стратегію переконання шефа і полягала вона в тому, щоб проникнути в... В його світ і вбудуватися в нього за допомогою понять ефективність і рентабельність. Ці слова без, безупинно сыпалися з його вуст. Ними були продиктовані всі його рішення. Я мав спробувати довести йому, що мої міркування відповідають його інтересам. Так, істотно поліпшити на благо всіх нас і в ім'я підвищення рентабельності компанії. Рідко, коли двоє бажають одного і того ж самого, зауважив він, напустивши на себе зацікавлено глузливий вигляд. Він почав із позиції сили. Ну, хіба що скромний службовець захоче працювати краще? Муха приземлилася на його стіл, і він змахнув її рукою. Якщо вам серед нас не подобається, Алани, я цього не говорив. Не дратуйтеся так. Я не дратуюся, відповів я, намагаючись здаватися якомога спокійнішим, хоча мені й хотілося викинути його у вікно. А якщо він спробує навмисно витлумачити мої пропозиції криво і хибно, щоб збити мене з пантелику. Не поспішає з відповіддю, катує його запитаннями, запитаннями. Утім знову почав я: "Який зв'язок між моєю думкою, що службовець може хотів би працювати краще, і вашою гіпотезою, що мені тут погано. Три секунди мовчання. Мені здається, це очевидно. Хіба ні? Ні. Що ви маєте на увазі?» – запитав я, що сили намагаючись підтримувати люб'язний тон. Річ у тім, що зовнішні причини не пояснюють поганих результатів. Але мої… Не виправдовуюся. Став запитання спокійно. «А в кого погані результати?» – знову почав я. На його обличчі з'явилося роздратування. Муха сіла на авторучку. Він знову її зігнав і змінив тему розмови. Ну добре, які ж ваші міркування з приводу того, що саме можна поліпшити? Що ж, здається, я здобув першу перемогу. Перш за все, мені здається, треба взяти ще одну асистентку на допомогу, на допомогу Ванесі. Вона дуже перевантажена і, відповідно, перебуває в стані постійного стресу. Друга асистентка могла б також друкувати замість нас наші звіти. Я підрахував, що консультанти витрачають близько 20% свого часу на заповнення звітів про співбесіди. З огляду на нашу середню зарплату, це для підприємства нерентабельно. Якби у нас була друга асистентка, вона б стенографувала під час співбесіди все, що потрібно для звіту, а потім передруковувала. А чаще, що звільнився, ми, консультанти, використовували б для тієї роботи, яку можемо виконати тільки ми. Ні, кожен консультант зобов'язаний друкувати звідти сам. Таке правило. Саме це правило я і ставлю під сумнів. За хорошою організацією це багато часу не забирає. Але логічніше було б доручити цю роботу тому, у кого зарплата нижча, а консультатам краще поратися коло вигідніших для фірми справ. Саме якщо прийняти ще одну помічницю, рентабельність різко впаде. Навпаки, я припини сперечатися, став запитання. Через що ж це трапиться? Доведеться збільшити зарплату персоналу для обслуговування. Але коли у консультантів звільниться час, який вони витрачають на заповнення паперів, у них відразу підвищаться показники. Зрештою фірма виграє. Не думаю, що показники від цього сильно підвищаться. Чому ви так вважаєте? Усім відомо, що найменше навантажуєш працівника, то менше він виконує. Став запитання, чимно і м'яко. Усім відомо, а хто ці всі? Кілька секунд він шукав потрібні слова, і очі його забігали туди-сюди. У всякому разі я це знаю. А звідки ви це знаєте? Муха сіла йому на ніс. Він зігнав її вже не на жарт розрятованим жестом. Я знаю, як це буває. А вам уже доводилося експериментувати? Так, тобто ні. Але я і без того знаю. Щоб у нього не було ні найменшого приводу доерікнути мені в агресивності, я зробив трохи дурне обличчя. Удав, що ну, нічого не втямлю. Звідки ж ви можете знати, якщо не намагалися експериментувати? Мені здалося, що на лобі в нього блиснула крапелька поту. А може це був плід моєї уяви, але в будь-якому разі гідної відповіді він не знайшов. «Хіба ж ви скажете, що як у вас стане трохи менше роботи, ви опустите руки та працюватимете дедалі менше? Я то інша річ», – вибухнув він, але швидко опанував себе. «Слухайте, Алини, я починаю думати, що ви ще той на хаба». Ось нарешті я витримав паузу. «Нахаба?» – сказав я, зручніше влаштовуючись у кріслі, «Ви ж самі днями публічно довели, що в мене відсутня впевненість у собі». Він скам'янів. На сонце набігла хмарка, і в кабінеті стало трохи темніше. Десь далеко завищала сирена швидкої допомоги. Він перевів подих. «Послухайте, Грінмор». Повернімося до наших баранів з приводу вашої пропозиції. Нехай спочатку відділ покаже результати, а потім будемо думати про нову помічницю. Так, звісно, звісно, сказав, зробивши максимально натхненне обличчя. А що, як саме поява нової помічниці спонукатиме нас показати хороші результати? Він зміряв мене поблажливо зрозумілим поглядом. Ви дивитеся на проблему занадто дрібно, а я дивлюся на неї стратегічно з позиції розвитку підприємства. І ця позиція не дозволяє мені роздувати штат. Ви не володієте всією інформацією, щоб судити. Ви не розумієте. Мені дійсно важко зрозуміти стратегію підприємства, оскільки простих службовців не втаємничують у її тонкощі. Але знаєте, я завжди покладав, покладаюся на здоровий глуст, і мені здається, що будь-яке підприємство має потребу в коштах для розвитку. Хіба це не само собою зрозуміло? Ви забуваєте одну річ, Алине. Дуже важливу річ. Ми вийшли на біржу, і ринок не спускає з нас очей. Ми не можемо робити, бо зна що. Найняти людину для розвитку підприємства – це робити, бо зна що? Вуха крутилася навколо. Дункер схопив зі столу склянку – вилив воду у квітковий горщик і почав роздивлятися посудину. Ринок здатний робити прогноз на майбутнє, тільки аналізуючи результати сьогоднішнього дня. Інвестори відразу ж поцікавляться, чи дійсно нова людина буде сприяти зростанню підприємства. Зі збільшення штату знижується курс акцій. Це відбувається автоматично. За нами пильно спостерігають. І він показав мені вирізку з газети. На ній красувався портрет журналіста Фішермана, злого генія Дункера. Стаття стосувалася нашої біржової активності. Певний потенціал є, але потрібні значні зусилля. Муха сіла на стіл. Швидким і спритним рухом Дункер перевернув склянку, і муха опинилася в полоні. Обличчям майнула легка садистська посмішка. «У мене таке враження, що ми дійсно роби курсу акцій. Ну, відкотимося ми трохи назад. Як на нас вплине слабке підвищення або зниження? Хіба нам не байдуже?» «Ви так говорите, тому що у вас немає акцій. Але для тих, у кого вони є, зокрема і для вас, важливий кінцевий результат, якщо фірма буде розвиватися, курс акцій так чи інакше піде вгору». «Так». Але ми навіть на короткий час не можемо дозволити собі тримати акції, які падають. Чому? Через ризик пропозиції публічної покупки акцій. Ви маєте це знати, адже у вас економічна освіта. Тільки високий курс акцій захистить нас від спроб інших підприємств їх перекупити. А нам дошкулятимуть витрати на купівлю додаткових акцій, щоб не втрачати контроль над компанією. Ось чому життєво важливо мати на біржі курс, який постійно зростає, причому зростає швидше, ніж у наших конкурентів. Але якщо це пов'язано з такими ризиками, навіщо було виходити на біржу? Щоб швидше розвиватися. Як вам відомо, коли підприємство виходить на біржу, воно отримує гроші від усіх, хто виявить бажання стати акціонерами. За рахунок цього фінансуються проєкти. Так. Але якщо це потім заважає ухвалювати здорові рішення, що дозволяють просу... просунутися в розвитку, через те, що треба тримати зростання акцій, результат бути протилежним очікуванням. Це просто певні обмеження в управлінні. Але ми не вільні чинити, як треба. Фостері сказав, що ми не змогли відкрити офіс в Брюсселі, бо Сторічні прибутки треба було розподілити на дивіденди акціонерам, а утинати результати майбутнього року не хотілося. Так, але це інша річ. Курсу акцій це не стосується. Це вимога наших акціонерів. Чому? Адже якщо здійснити певні витрати на розвиток, ми отримаємо прибуток не тільки цього року, але й наступного. У нас є дві групи великих акціонерів, які вимагають, щоб не менше 12% річного прибутку їм виплачували у вигляді дивідендів. Це нормально. Дивідент це винагорода акціонера. Вони вклали гроші і мусять їх отримувати. Але якщо ці вимоги заважають зростанню їхнього ж підприємства, невже їм не варто почекати рік, другий наші труднощі їх не цікавлять? Вони вкладалися не на дальню перспективу, їм треба, щоб гроші поверталися швидко. І це їхнє право. Але якщо нам у черговий доведеться ухвалювати рішення, невигідні для нас самих, то так і є, у нас немає вибору справжні господарі – акціонери. Оскільки їхня мета – кластися на короткий термір і якомога швидше отримати прибуток – Логічно, що їм начхати на подальшу долю підприємства. Це входить в умови гри. Умови гри? Але це не гра, це реальність. Тут працюють реальні, живі люди. Їхнє життя і життя їхніх сімей залишать від успішності підприємства. І ви називаєте це грою? А що ви хочете, щоб я вам сказав? Тобто в кінцевому підсумку ми аби» не тільки курсу акцій – а й абсурдних умов акціонерів, яким край немає. А у вас не виникає враження, що все це абсурд? Я рішуче не бачу ніякої вигади в тому, щоб на бір, виходити на біржу. Ви могли б розвивати підприємство і без цього, якби не доводилося реінвестувати з минулого року у майбутнє. Так, але не настільки швидко. Швидко, швидко. Я ніколи не поділяв цієї одержимості швидкістю. Чому все треба робити швидко? Кому це потрібно? Куди поспішати? Усі, усі, хто дуже поспішав, уже мерці. Якщо йдеться про крок назад, то куди поспішати? Треба зайняти та тримати домінантну позицію, щоб її не посіли конкуренти, а інакше – Інакше буде важко відвоювати в них простір на ринку і поліпшити свої показники. Проте, якщо ми будемо розвиватися спокійно, а не похабцем, і підвищимо якість своїх пропозицій, у них з'являться нові клієнти, адже так? Мовчання. А може Дункер сам уже поставив собі це запитання? Так, але далеко не відразу. Ну а в чому проблема? «Не розумію, що заважає нам зробити паузу, домагаючись гарного прибутку». Він звів очі до стелі. «До речі, про час. Ви зараз його у мене забираєте. Мені є що робити, крім як філософствувати». І він почав розкладати по стопах папери на столі, більше не дивлячись у мій бік. «Мені здається, – сказав я, добираючи слова – що завжди корисно трохи відійти назад, щоб поставити собі кілька запитань з приводу сенсу того, що робиш. Сенсу? Сенсу того, навіщо все це? І що це дає? Муха кружляла під скляним ковпаком. Не треба шукати сенсу там, де його немає. Ви самі вірите, що життя має якийсь сенс? Виплутуються завжди. Найсильніший і хитрий. Та й по всьому. У них і влада, і гроші. А той, у кого влада і гроші, має в цьому житті все, що забажає. Усе дуже просто, Грінмор. А решта – інтелектуальна мастурбація. Я глянув на нього з подивом. Як можна хоча б на секунду вирішити, що твоє життя повноцінне, тому що в тебе є влада і гроші? І до якої ж міри треба себе обманювати, щоб бути щасливим тільки тому, що сидиш за кермом Порше? Бідолашний Алини, вам ніколи не дізнатися, до якої міри прекрасна могутність. Перед таким твердженням я почувався просто інопланетянином. Це ставало смішним. Зрештою, хіба Дюбрей не закликав мене влазити в шкуру людей абсолютно мені протилежних, щоб... І зсередини впізнати їхній світ. Отже, практикуючи ось це все, ви почуваєтеся могутнім? Так. А якщо припинити це робити, ви почуватиметеся? Дункер почервонів. А на мене раптом напав сміх. Я згадав фільм про бізнесмена, який зі шкури геть пнувся на роботі, щоб компенсувати недолік по частині сексу. Ну добре, сказав він. Що стосується асистентки, я говорю «Ні». Ще є запитання? Я виклав йому ще кілька міркувань, так само безуспішно. Це мене не здивувало, особливо тепер, коли я зрозумів, що ним рухає і знав його правила гри. Проте я поставив йому ще одне запитання. На цей раз із проханням пояснити. Я помітив у пресі багато оголошень, опублікованих нашою компанією. Так. «Так і є», – задоволено хмикнув він. «Але наразі мені не доручали ні, нікого наймати. Як таке може бути?» Не «Переймайтеся. Це нормально». «У якому сенсі нормально?» «Повірте, ви нічого не втратите в порівнянні з вашими колегами. Завдання будуть розподілені порівну між усіма. А тепер, Алини, мушу з вами попрощатися. У мене багато роботи». І він підкріпив свої слова жестом, махнувши рукою в бік стосу паперів на столі «Я не рушив з місця». Але в такому разі чому я не отримую більше завдань? У чому логіка? Охалени, ви хочете всюди встигнути. Ви мусите розуміти, що в організації нашого типу завжди є такі рішення, про які не слід кричати на кожному перехресті. У даному разі, якщо опубліковане оголошення – це зовсім не означає, що за ним є конкретне робоче місце. Ви хочете сказати, що ми публікуємо фальшивки, помилкові запрошення на роботу? Фальшиві, помилкові – усе це самі слова. Але навіщо все це? Ні, Грінморе, ви геть не вмієте мислити стратегічно. Я вам дуже довго то вмачу, що для нас життєво важливо, щоб наші акції підвищувалися в ціні щодня. Треба б вам знати, що ринок реагує не тільки на реальні результати. Існує ще й психологічний фактор. Уявіть собі, на інвесторів позитивно впливає, коли вони бачать у газетах оголошення про запрошення на роботу через Дункер Консталтен. Я не здавався. Це непорядно. Треба вміти вириватися вперед від натовпу. Ви публікуєте фальшиві оголошення спеціально для того, щоб підтримати імідж, і підвищити курс акцій, а як же здобувачі? Для них у житті нічого не змінюється, але вони витрачають час, щоб висилати свої резюме, складати листи із мотивацією. Замість відповіді він зітхнув. І що частіше їм відписують про невідповідність їхньої кандидатури, то більше вони втрачають впевненості у собі. Він закотив очі до стилі. Але вам кортить працювати в асоціації подолання безробіття? Я застиг, уражений тим, що почув. Мені ніяк не вдавалося зрозуміти, як можна настільки плювати на людей, навіть якщо вони тобі й не знайомі. Підвівшись зі стільця, я повернувся, крутнувшись на підборах і пішов до виходу, чого тягнути? Нічого тут робити. Рішення Дункера продиктовані логікою, у якій немає місця щирому бажанню змінити щось на краще. Я ступив два кроки і зупинився. Як можна задовольнятися таким безглуздим і бездушним поглядом на світ? Це було настільки безбагненно, безбагнен... що я просто зобов'язаний був звільнитися від усього цього і піти з легким серцем. Дункер сидів із незадоволеним виглядом і не підвів очей від стосу досьє. «Пане Дункер, невже це все дійсно робить вас щасливим?» На його обличчі з'явився якийсь дивний вираз, але він нічого не відповів, утупившись у папери. Мій час минув. Можливо, йому вперше в житті поставили таке запитання. Я подивився на нього із цікавістю і жалем, і знову попрямував до виходу м'яким килимом, що приглушав мої кроки пішовши до дверей, я обернувся, щоб зачинити їх за собою. Він, як і раніше, пильно вивчав документи і, напевне, вже забув про моє існування. Але погляд у нього був якийсь напрочуд скам'янілий, заглиблений у себе. Потім він простягнув руку до склянки і підняв її. Муха вилетіла і понеслася до вікна. Розділ 23 того ж вечора я сів на автобус і поїхав до палацу. Мене охопили суперечливі почуття. З одного боку, гостре бажання нарешті зазирнути в загадковий блокнот, який, на моє переконання, допоможе мені розібратися в намірах дюбрия. З іншого – остро. Я боявся забратися серед ночі в те місце, яке справляло надзвичайне враження навіть у день. Було страшно, що мене спіймають на місці злочину. Незважаючи на пізню годину, в автобусі було повно народу. Поруч зі мною сиділа маленька бабуся, а навпроти – здоровенний вусань. Я поставив у ногах пластиковий пакет із купленою напередодні баранячою ногою. Запах спочатку ледве вловимий, одразу заповнив простір. За кілька хвилин у гарячому повітрі автобуса нестерпно запахло сирим м'ясом. Старенька стала кидати на мене косі погляди – а потім демонстративно відвернулася. Вусань здивовано витріщив очі, і в його погляді читалася відразу. Я зібрався, був, пересісти на інше місце, але вчасно схаменувся. Бараняча ніжка була сьогодні моїм клозем. Не треба реагувати на косі погляди. Дивовижна штука життя абсолютно несподівано підкидає можливості для зростання. Я залишився на місці, намагаючись розслабитися і не піддаватися сорому, який атакував мене. Зрештою, нікому не забороняється подорожувати з баранячою ніжкою. Я був до надзвичайності гордий своїм рішенням. Тим більше, що тричі на день мені наказано було собою пишатися. Гаразд, подивимося, що я зможу ще додати сьогодні до своїх подвигів. Зустріч із Дункером безсумнівно. Правда, я нічого не домігся, але мені не забракло мужності йому протистояти і не виправдовуватися. У мене навіть виникло враження, що тактика запитань, запропонована Дюбреєм, його трохи розворушила. Еге ж, мені було чим пишатися. Гусань тим часом підозріло вдивляв собі пакет, мабуть, намагаючись угадати, що там таке. Може, він запідозрив, що я везу через весь Париж розчленований труп? Я вийшов за одну зупинку до палацу, маючи намір пройти останню сотню метрів пішки. Автобус від'їхав, шум мотора стих, і квартар занурився у тишу і спокій. Тепле повітря було напояне легким запахом дерев, які немов чекали ночі, щоб віддати свій аромат. Я йшов зосередившись на майбутній місії, я ще раз, хвилину за хвилиною, прокручував в мозку свій план. 21.38. Перший крок операції намічено на 22 хвилини. Я одягнув темний спортивний костюм, який не уповільнював рухи і дозволяв залишатися непомітним у темряві. Що далі, я наближався до палацу, то більше в мене наростало погане передчуття яке відчиняло двері сумнівом. Чи так уже мені конче потрібно прочитати те, що написано в зошиті? А що, як мене відразу схоплять? Тож чисте безумство іти на такий ризик? Страхи нам випередки нашіптували мені кожен своє. Дюбрей щось від мене приховує, це зрозуміло. Інакше навіщо йому напускати стільки туману? Адже він за характером людина щира і рішуча, чому б одразу не відповісти на мої запитання. Мені треба все знати заради душевного спокою і заради безпеки. Я прибув на місце в 21.47 за 30 хвилин до вирішального моменту і влаштувався на лавці на іншому боці вулиці, поклавши пакет поруч. Квартал був безлюдний. Посеред літа мешканці, напевно, роз'їхалися на відпочинок. Я намагався дихати глибше, щоб заспокоїтися. Силует палацу тонув у темряві. Тмяне світло вуличного ліхтаря надавало йому похмурого вигляду. Замок із привидами. Світилися тільки вікна великої вітальні, що виходили на бічну стіну. О 21.52 я підвівся з лави. Під ложечкою гідко смоктало. Коли я навскосив переходив вулицю, щоб прийти трохи раніше, мені треба було триматися ближче до дверей, але так, щоб ніхто не подумав, що я сижу в засідці, якщо мене раптом хтось побачить із сусідів. 21.58. Більше зволікати не можна. Пройшовши вздовж решітки, я зупинився – удавши, що зав'язую шнурок і подивився назад. 22.00. Нікого. Я почав був відраховувати секунди, аж ось я почув клацання електронного замка. Серце моє забилося сильніше. Я пришвидшив крок, озираючись і перевіряючи, чи немає кого на вулиці. Перш ніж за дві секунди я опинився перед чорними дверима. Я дістав із кишені маленький металевий прямокутник, який придбав напередодні в крамниці дріб'язку і прислухався. Нікого. Я штовхнув двері. Вони відчинилися. Нахилившись, я підсунув прямокутник під металевий одвірок. Довелося, довелося пововтузитися, перш ніж він рівно став на край. Після цього я відпустив двері і нервово спостерігав, як вони зачиняються. Двері стукнули по прямокутнику, і цей звук віддалено нагадав мені клацання замка. Я ще раз штовхнув двері, і на моє превелике полегшення вони відчинилися. Прямокутника було досить, щоб не дати їм замкнутися до кінця. Розібравшись із дверима, я відійшов на кілька кроків, переконався, що вулиця порожня, і знову перейшов на інший бік. Не встиг я сісти на свою лавку, як із Ганку почулися голоси. З дому виходили служ... служки. Вони вийшли на вулицю і, здається, нічого не помітили. Відмінно. Попрощавшись, як зазвичай, вони розійшлися в різнобіч. І один із них попрямував до автобусної зупинки. 22.06. Поки все йде бездоганно. «Автобус буде за чотири хвилини». І тут, на протилежному вулиці, боці вулиці, з'явилася дама із собачкою на повідку. Здалеку було помітно, як вогники її цигарки креслять дуги в темряві. За нею на зерці біг пікінес, пихкаючи і раз по раз зупиняючись, щоб винюхуючи і підмитаючи землю довгою шерстю. Жінка затягнулася сигаретою, Вогник став яскравішим і теперпляче чекала, поки песик закінчить насолоджуватися черговим запахом. 22.09. З хвилини на хвилину мав прийти автобус, але дама із собачкою заважала мені увійти у хвіртку. Нічого не вдієш і треба ж було, щоб єдина мешканка, яка залишилася у кварталі, вийшла на прогулянку саме в тому місці, де я конче потребував самотності вона затрималася саме навпроти садової решітки. Час від часу вона нетерпляче поглядала на застряглого біля чергової собачої мітки писика та смикала заповідець. Здалеку здавалося, що вона тягне за собою швабру. Покінець і не думав слухати господиню, упирався всіма лапами, вигинався дугою і не бажав зрушувати з місця. Господиня здавалося і знову, Затягнулася з сигаретою. 22.11. Автобус запізнювався. Слуга все ще чекав на зупинці. Я теж вичікував. Навіть якщо автобус приїде, ще добрий хвилин п'ять піде на те, щоб дама із собачкою звільнила дорогу. У мене зовсім не залишалося часу. Мабуть, доведеться перенести намічене. Я вже почав думати про те, що завтра бараніча нога смердітиме ще більше, але тут почувся шум мотора. У той момент, коли автобус підійшов до зупинки, сталося диво. Дама схопила песика на руки і побігла до автобуса. Голова пекінеса бовталася, як у тих пластикових собачок, що із 60-х модно було наклеювати на заднє скло автомобіля. Дама встигла вскочити, двері зачинилися і автобус рушив. Я був вражений. Переді мною раптом знову відкрилася можливість здійснити задумане, але діяти треба було негайно. 22.13. Дюбрей випустив свого гіганта за 17 хвилин. Час іще є. Уперед. Яр Вучкот підвівся і перетнув вулицю. Завмер перед дверима і легенько натиснув. Усі почуття були загострені до краю. Двері піддалися, як і раніше, і я ковзнув до середини. Сталін тут же схопився та з гавкотом кинувся в мій бік. Я відскочив зону недосяжності для собачих іклів і занурив руку до пластикового мішка. Пальці ковзали холодним м'ясом, і мені ніяк не вдавалося його схопити. Нарешті я намацав кістку – Ухопився за неї та витягнув бараня ногу з пакету, ніби меч із піху. Зігнувшись, я застиг у позі покори, простягнувши вперед руку й шматком м'яса. Сталін одразу припинив гавкати, і зуби його вчепилися в частування. Я почав тихо говорити йому якісь ласкаві, заспокійливі слова, готовий заприсягтися, що він прийняв би цей подарунок, навіть якби бачив мене вперше. Собаки теж схильні брати хабарі. Я швидко згорнув пакет, сховав його до кишені і витер руки об штани. Важко пройти повз будинок без ризику, що хто-небудь помітить мене на тлі освітлених вікон. Довелося швидким кроком пробиратися в обхід за кущами. Коли я, захекавшись, обійшов будинок з іншого боку, на мене чекав неприємний сюрприз. Незважаючи на спеку і на те, що в кімнатах Напевно, стояла за духа, усі вікна другого поверху були зачинені. Тільки на нижньому поверсі віднілося кілька відчинених вікон, найімовірніше у вітальні. Справа ставала дедалі ризикованішою – 22.19. Час поки є – понад 11 хвилин. Я вибрався з закущів і, перебігши галявину, крадькома підібрався до будинку. Серце відчайдуньшно калатало. З будинку чути музику. Дюбрей слухав фортепіано, першу сонату Рахманінова, причому на дуже великій гучності. Фортуна повернулася до мене обличчя. Я перевів подих, хоча серце ще калатало, і ковзнув до будинку. У повітрі витав п'янкий аромат жінки. дьявольський привабливий, господар будинку був цього вечора не сам. Гучні звуки фортепіано долинали до оздобленого мармуром холу, де я опинився. Великі люстрі були вимкнені, але в настінних світильниках мінилися промені м'якого світла. Від прочитаних дверей у вітальню мармуровою підлогою, мов промінь прожектора, тяглася довга смуга світла, вихоплюючи з темряви лише певну зону, як на зйомках кіно. Шлях до сходів лежав через цю смугу, і ми не могли помітити. Що ж, тепер, опинившись біля самісенької мети і витративши стільки сил відступити, і тут сталося щось дивне. Прозвучала фальшива нота, і за нею почулася лайка чужою мовою. Вилеявся Дюбрий. Минуло секунду за дві, і музика зазвучала знову. Це був не запис, це він грав. Ось так несподіванка. Але парфуми. Можливо, у нього сидить гостя, яка може мене помітити? Хоча якщо він грає для жінки, вона наймовірніше дивиться на нього. Єдина слухачка повинна очей не зводити з піаніста. Варто було ризикнути. І я пішов на ризик. Не роздумуючи, підкоряючись інстинкту, перебуваючи під владою чаклунського аромату, згораючи від бажання побачити ту, яка його видавала? Серце мені стислося, я навшпиньки підкрався до сходів і кожен крок наближав мене до небезпечного і чарівного відкриття. Зворушлива, приголомшлива музика Рахманінова заповнювала простір, проникаючи в саму глибину моєї сутності. Сантимет за сантиметром мені поступово розгортався. Вид вітальні, і серце калатало дедалі частіше, отак демонічним акордом, який відбивали склавіш міцні руки піаніста. Вітальня, з її високою липною стелею, незважаючи на величезні розміри, справляла враження теплої та затишної кімнати. Версальний паркет був накритий розмаїтим перським килимом. Біля стін височіли вкриті павутинною часу великі книжкові шафи, із них визирали книги в темних шкіряних палітурках. Я поволі просувався і раптом перед моїм поглядом розгорнулося приголомшливе видовище. У вітальні все було непропорційно велике – дивани, оббиті червоним оксамитом, канапе, глибокі та м'які ліжка, столики з Вогнутими ніжками, високі дзеркала стилі бароко, імпозантні полотна знаменитих художників, де персонажі виглядали немов із темряві часів. По кутах довго чорного столу височіть стільці з двометровими пишними спинками. Дві великі кришталеві люстри не світилися, але всюди, на столиках, на столах, на всіх виступах. Непристойно стирчали величезні свічки, їх неправильне полум'я мінилося на чорному лаку столів і фортепіано, фортепіано. Дюбрей у темному костюмі сидів до мене спиною, і руки його бігали по клавішах, соната Рахманінова, а перед ним на просторому ложі, вкритому чорною тканиною, лежала зручно вмостившись на боці. Довговолоса білява жінка, абсолютно гола. Підвівшись на лікті, вона підперла голову долонею та неуважно дивилася на піаніста. Я не міг очей відвести від цієї нескінченної грації і застиг, вражений красою, витонченістю і незмірною жіночністю незнайомки. Час зупинився, і, напевно, минула ціла хвилина, перш ніж я усвідомив що її погляд звернувся до мене, і вона мовчки мене роздивляється. Я зрозумів це і відразу весь підібрався у жаху, що мене викрили, і вод... водночас розбурханий і зачарований цим невідривним поглядом, я застиг не в змозі зрушити з місця. Я так старався, щоб мене не помітили, одягався в чорне, скрадався на шпинці, Аж раптом опинився під пильним поглядом, і на мене ніхто ніколи так не дивився. У цієї жінки був погляд свінкса, ні найменшого збентеження власною наготою. Присутністю незнайомого чоловіка навпаки, вона дивилася на мене за пломбом і викликом. Я б віддав усе, що завгодно за те, щоб вдихнути її аромат шкіри і в міру того, як пальці дюбрея бігали по клавішам, затоплюючи будинок хвилями потужних звуків, у мене росла впевненість, що вона мене не викаже. Хоча й здавалося, що вона вся цілком тут зараз і у своєму власному тілі. Я чомусь відчував, що вона абсолютно відсторонена від усього, що відбувається чи може статися. Відчайдушно борячись із собою, я став повільно заткувати, і вона, мабуть, розцінивши це як свою поразку, відвела очі. Тихо, усе ще розгублений, я піднявся довгими сходами, а образ незнайомкий досі стояв у мене перед очима. Поступово оговтуючись, я похабцем, похабцем глянув на годинник. 22:24. 24 Сталіна спустять з ланцюга за 6 хвилин. Хочі ж! Я проскочив на коридор так швидко, як тільки дозволяла потреба рухатися безшумно. Бліді тіні свічників зі схаслими свічками лягали на стіни і килими, надаючи їм похмурості. Знов не та нота, коротка лайка, і музика зазвучала ще. Хочіше до кабінету я штовхнув двері і заскочив усередину. Серце стиснулося. Я відразу побачив зошит. Він лежав поруч із ножем для розрізання паперу. Леза ножа було загрозливо направлене на відвідувача. Серце билося щосили. Я кинувся до столу. Залишилося чотири хвилини. Це чисте безумство. Швидше. Схопивши зошит, я кинувся до вікна. У слабкому світлі місяця наумання розгорнув його на середині. Музика Рахманінова, яка супроводжувала мене від самого Вестобюля, тільки посилила мій жах. Зольшит скидався на чийсь рукописний щоденник. Кожен параграф починався здати, підкресленою олівцем. Іноді риска була особливо жирною. Я швидко пробігаю його очима, вихоплюючи шматки то тут, то там, розчарований тим, що не можу прочитати все. 21 липня. Ален звинувачує інших у тому, що вони зазіхають на його свободу і не розуміє, що він сам дозволяє собою командувати, він підставляє голову, оскільки вважає себе зобов'язаним відповідати чужим очікуванням, щоб не бути вигнанцем. Він хоче добровільного поневолення, бо в його натурі присутній раб. Коли Ален підвладує, непереборного бажання бути як усі чи не відхилятися від норми у його свідомості домінують сумніви. Кожен параграф, супроводжувався коментарями, про мене і мою особистість. Немов якусь послідовну тварину розглядали під лупою дослідника. Я почав гортати зошит назад, і серце в мене стислося. 16 липня, але несподівано вийшов із таксі, не доїхавши до кінця і ляс над дверцятами. Це говорить про те, що завдання він виконав. Отже, за мною весь час стежили, здогадки підтвердилися, і відтак від цієї думки по спині побігли сироти. А що, як він знає, що я перебуваю тут? Я швидко переглядав сторінки і раптом зрозумів, що фортепіано більше не грає. Палат занурився в гнітючу тишу. Наостанок я перескочив одразу 10-12 сторінок, повертаючись назад у часі. Коли мої очі побачили текст, серце замерло. Кров захолола в жилах. Я вперше зустрівся з Івом Дюбреєм того дня, коли збирався накласти на себе руки, стрибнувши за іфелевої виж. Цю дату я ніколи не забуду. Вона пов'язана з болем, тугою і сорому. 27 червня. Однак параграф, на якому я розгорнув, був датований 11 червня, розділ 24. Я стояв, скам'янілий, із зошитом у руці, аж раптом почув у себе за спиною якийсь рух. Я обернувся, ручка дверей повільно поверталася. Кинувши зошит на столі, я похопцем заховався за штору, думаючи, що все пропало і мене викрили. Канина була щільною, але крізь переплетіння ниток цілком можна було розгледіти, що відбувається в кімнаті. Двері прочинилися, і в щелину, пільно вдивляючись у... на півтемряві, просунулося чиєсь обличчя. Та сама жінка. У мене знову стислося серце. Те, що вона побачила в кімнаті, мабуть, відповідало її очікуванню тому що вона рішуче штовхнула двері і увійшла, як була, голяка. Утопаючи в м'якому килимі, маленькими витонченими ступнями, вона йшла просто на мене. Я затамував подих, але вона зупинилася біля столу, і я зітхнув наполовину полишено, наполовину розчаровано. Очі її поблискували вали на півтемряві, вона явно щось шукала. Я стояв менш, ніж за півметра від неї. Вона нахилилася над столом, простягнувши руку до зошита. І її груди злегка хитнулися. Її запах хвилював, будив чуттєвість. Я умирав від бажання. Мені було досить простягнути руку, щоб торкнутися її шкіри. І досить нахилитися, щоб притиснутися до неї губами. Вона відсунула зошит, потягнулася до квадратної коробки, що стояла на столі, і дістала звідти величезну сигару. Залишивши коробку розкритою, незнайомка на превелике моє полегшення повернулася до дверей, затиснувши в тонких пальцях призначену для господаря будинку сигару. Перш ніж поворухнутися, я відрахував 20 секунд 22-29 а що, як Дюбрей захоче випустити пса, поки дама вирушила за сигарою? Що ж робити? Виправдовувати долю далі або залишитися в палаці на ніч і вийти рано вранці, коли собаку знову прив'яжуть? Фортепіано знову заграло. Я зітхнув із полегшенням. Швидше, не гаяти ні хвилини. Іти просто через вікно. Я відчинив вікно, підтягнув і виліз назовні. Порівняно із задухою кабінету, повітря здалося мені дуже свіжим. Я був на першому поверсі, але в мене під ногами була стеля вестибюлю, і я опинився на карнизі 4 висоти, повільно йшов карнизом, розкинувши руки, як канатоходець або Сновида, намагаючись вигнати з пам'яті неприємні спогади, мені довелося йти таким. Робом дорогу, а там можна було вже й з'їхати вниз водостоком. Рухаючись швидкими перебіжками, я обійшов в сад кругом і біля собачих будок зітхнув із полешенням. Сталін усе ще гриз баранячу кістку. Побачивши, що я вилажу з кущів, він моментально схопився і напорушив вуха. Я ласкаво покликав пса на ім'я, намагаючись його заспокоїти, щоб він не перебував. Полошив увесь квартал. Він злобно загарчав, роздимаючи ніздрі і оголошивши гі... гострі ікла. Потім знову зайнявся кісткою, але очей з мене не зводив. Невдячний. У палаці спалахнуло світло. Хочі ж, я кинувся до хвіртки, потягнув її, і вона виявилася замкненою. Язичок був щільно вставлений у замок. Металевий прямокутник валявся на землі перед дверима. Війшовши, я необережно пустив двері, оскільки відразу заходився коло собаки. Я опинився в пасті. Якщо? Мене ось-ось викриють. Це питання кількох секунд. Тривога і безсила лють охопили мене. Іншого виходу немає. Сад, оточений гратами, понад три метри за вишки – із гострими списами поверху, і ні деревця, ні бодай якоїсь стіни біля огорожі, щоб можна було скористатися нею як підставкою. Нічого. Я перевів погляд на Сталіна. Він підвів голову, не випускаючи із зубів баранячу кістку, і грізні ікла на мить блиснули в темряві. За ним віднілися чотири собачі будки, що вишукувалися в акуратний ряд саме вздовж паркану. Я гикнув. Дюбрий говорив, що у світі бізнесу мисливці ніколи не вибирають дичину навмання, а у світі собак. Нападе на мене Сталін чи ні? Адже під час першої зустрічі з ним я дуже злякався. Як він поставиться, якщо я піду на штурм його будок абсолютно спокійно, без паніки і навіть довірливо? У мене немає іншого виходу. Усередині мене зазвучав слабкий голос. Він ледве чутно шепотів, що я мушу піти на цей ризик. Звичайно, металевий прямокутник вискочив із дверей абсолютно випадково, але ще Ейнштейн говорив, що випадок – це Бог, який завжди подорожує інкогніту. У мене було таке відчуття, що життя посилає мені випробування, щоб дати шанс змінитися. І що, якщо я не скористаюся випадком, яким мені випав? Я назавжди лишуся в полоні власних страхів. Мої страхи. Сталь наганяв мене на жах. Цікаво, чи надто він розсердиться, коли зрозуміє, чого я від нього хочу. І що завдасть мені страху, його агресивність або стрибок сам по собі? Чи стане мені мужності перемогти страх, приборкати його і вийти йому на зустріч? Кажуть, сміливий помирає один раз. Я боягуз, тисячі, зо страху. Я глибоко втягнув у себе ласкаве вечірнє повітря і повільно видихнув. Потім ще і ще раз, похиливши плечі і розслабляючи всі м'язи, і з кожним вдихом, я дедалі більше розслаблявся і заспокоювався, і настав момент, коли я відчув, що пульс дійсно сповільнився. Сталін, друг, чудовий пис. Я почуваюся чудово. Я вірю в себе. І я вірю в симпатичного собаку. Я його люблю. І він теж мене любить. Усе чудово. Я потихеньку почав просуватися до першої буди, дихаючи рівно і дедалі більше заспокоюючись. Усе йде добре. Я йшов, не звертаючи уваги на пса, цілком зосередившись на кольорі його будки на теплому вечорі, на мирному спокої і саду. Жодного разу не глянув я на Сталіна, хоча боковим зором, і зауважив, що він стежить за мною. Я намагався зосередитися на дрібницях навколишнього середовища, щоб підживити відчуття впевненості та спокою. І коли я спокійно поставив ногу на дах Буди, наймиліший пес навіть не підвів голови. Я переліз через грати, Зі стрибном зі своротнього боку і ще у нічній темряві. Розділ 25. Понад місяць я дозволяв незнайомим людям керувати своїм життям. Я вважав для себе справою честі дотримуватися угоди. На що я сподівався? Що Дюбре, як обіцяв, зробить із мене вільну і розкуту людину? Але як можна стати вільним, підкоряючись чужій волі? Я не бажав помічати цей парадокс, не бажав у нього вірити, засліплений егоцентричним задоволенням від самого факту, що мною цікавляться. А тепер виявив, що наша зустріч була не випадкова, у цих людей були якісь приховані мотиви, про які я не знав. Я би ще й зрозумів, якби Дюбрей почав цікавитися моєю долею після того, як зняв з мене з вежі, рятувати чуже життя, усе одно, що почати гризти горішки. Неможливо зупинитися. Але як пояснити те, що він почав складати про мене звіти ще до нашого знайомства? Ця невідповідність стала для мене джерелом тривоги, яка вже не відпускала. Я почав погано спати ночами, а вдень став неспокійним і розсіяним. Мене мучило перечуття, що має статися щось іще. У мене в голові постійно звучали умови угоди, як їх сформулював Дюбрей. Ти повинен дотримуватися договору, інакше тобі не жити. І я мовчки сліпо йому підкорився. Ці слова раптом спливли в пам'яті. Повертаючись у глибини свідомості, як бумеранг. Моє життя було цілком у руках цієї людини, тому він і стежив за мною всюди. Але за таких умов неможливо жити, де б ти не був, у метро, у супермаркеті або на терасі кав'ярні, роздивляючись порижан, десь у далекому закапелку мозку свербітиме думка, що за тобою стежать. Першими ж днями це змусило мене Завести нові звички. У метро я тепер вискакував із вагона останньої миті, перед самими зачиненими дверима. А з кінотеатру виходив через аварійний вихід. Але всі ці хитрощі не звільняли свідомість. Навпаки, тільки посилювали тривогу, тож я вирішив від них відмовитися. Від Дюбрея не було жодних звісток. І це замість того, щоб усилити у мене впевненість, тільки жив, живило багато уяву та множило запитання. Дізнався він про моє вторгнення. стежили за мною того дня чи ні? Виказала б або не виказала мене та гола дівчина. І як бути з угодою, яка пов'язує мене з Дюбреєм? Відпустить він мене на свободу? Чи тільки посилить тиск? Я відчував, що він не стих, то хто легко здається. У неділю я весь день бродив в Парижі намагаючись забути про безвихідь, у який опинився. Я безцільно кружляв вузькими вулицями кварталу Маре, де середньовічні будинки так похилилися, що, мимоволі, загадуєшся над питанням, яким дивом вони досі тримаються і не впали. Трохи постояв під арками Майдану вож, де лунали звуки саксофона вуличного джазиста. Потім зробив невелике коло по вулиці Роз'є, і зайшов до справжньої єврейської кондитерської, що зберегла красу минулих століть. Запах пирогів, щойно вийнятих із старовинних печей, викликав бажання купити відразу все. Я вийшов із кондитерської і ще з теплим яблучним штруделем, який раптом вирішив себе потішити, і не поспішаючи рушив далі, брукованими вуличками, розглядаючи симпатичних перехожих. До вечора я повернувся у свій квартал виснажений, але задоволений проведеним днем. Утома від тривалої прогулянки була приємною. Минаючи перехрестя двох маленьких пустельних вуличок, я здригнувся. На плече мені лягла чиясь рука. Я обернувся. Наді мною нависла висока масивна фігура владі. «І ти за мною!» – спокійно сказав він нічого не пояснюючи. «Навіщо?» – похебцем запитав я, озираючись навколо і впевнившись, що ми самі. Він не завдавав собі зайвого клопоту відповісти і показував рукою на мерседес, який стояв біля тротуару. Тіло його при цьому залишилося нерухомим, як скеля. Кинутися навтьок мені забракло сил, кричати теж немало сенсу. Але скажіть, навіщо? «Наказ?» пан Дюбрей Лаконічніше не скажеш. Я знав, що більше нічого з нього не витягну. Він відчинив дверцята. Я не рушу з місця. Він стояв нерухомо, спокійно дивлячись мені в очі, і в погляді його зовсім не було агресії. Я знехотя забрався в машину. Дверцята із глухим стукатом зачинилися. Я був у салоні сам. Десять секунд по тому ми рушили. Ледве я сів на зручне сидіння, як страх змінився цілковитим занепадом сил. Я підкорився. Так, спійманий поліцією тікач, опинившись у звичному фургоні, відчуває майже полегшення. Я позіхнув. Владів вімкнув радіо. Із гучномовця полилась якась писклява Упередкова арія. Мерседес їхав пустильними вулицями, мешканці, яких улітку надавали перевагу пляжам лазурного берегу або Атлантичного океану. Ми минули бульвар, кліші, теж сумно безлюдний. Поодинокі автомобілі, без сумніву, розвозили по домівках подружні пари після недільної прогулянки. Світлофор засвітився червоним. Поруч зупинилося таксі з пасажиром на задньому сидінні. Він, схоже, був поглинений освітленою вітриною секс-шопа. Бладді знову рушив з місця і опустив скло. До салону орвівалося тепле нічне повітря, змішуючись зі звуками арії. Ми минули перехрестя і їхали тепер уздовж бульвару. Біля мулен Руж з автобуса вивалив натовп туристів. Мерседес доїхав до Майдану Кліше – але замість того, щоб повернути до бульвару Батіньоль, до палацу Дюбрея, несподівано повернув ліворуч і попрямував на південь по вулиці Амстердам. Куди ви мене везете? Відповіді не було. Чувся тільки хриплуватий голос Фреда Астера в запису часів Let Yours will go. Скажіть, куди ми їдемо? Або я вистрибну? Ніякої реакції мені стало зле. Машина знову зупинилася на світлофорі. Я напружився, готуючись вискочити і смикнув ручку дверей. Вона була блокована. Я поставити захист для дітей. Ви не випадете вночі шосе. Яке вночі шосе? Моя порада спати. Машина всю ніч. Я інстинктивно підірвався. Мене охопила паніка. Що означає все ця маячня? Треба скоріше звідси тікати. Ми в'їхали на вулицю Мадлин, потім повернули на вулицю Руяль. Жодного поліціянта, нікому навіть подати сигнал у вікно. Вікно, точно, віконне скло. Я ж можу вистрибнути у вікно. У вікні владі скло було опущено, і звідти віяло вітерцем. Навряд чи він устигне мені завадити, якщо я швидко відчиню своє». Я чекав, поклавши палець на кнопку. Ми виїжджали на Майдан згоди. Владі повернув голову до фонтану, де фльол, де бавилися підлітки. З вереском обливаючи одне одного водою. Розуміючи, що викладаю останню карту, я натиснув на кнопку, і склоп повзло донизу. Владі не реагував. Я затамував подих. Біля оболізка, Перед поворотом на Єлисейські поля автомобіль зупинився. Я спробував пірнути у вікно. Мене міцно вхопили за ногу і потягли назад. Я кричав, чіплявся за дверцята, намагаючись не дати втягнути себе назад. І відчайдушними жестами силкувався привернути увагу тих людей, що стояли поруч із машинами. Але всі вони, як ідіоти, втупилися на освітлення Єлисейські поля, і дивилися в інший бік. Я бив по кузову ногами, руками, кричав даремно. Владі вдалося так і втягнути мене всередину, при цьому він ледь не відірав мені вухо. Заспокойтеся. так заспокойтеся ж, тверде він. Немає нічого гіршого, ніж такі умовляння, особливо з вуст людини, у якої пульс не частіше від 25 ударів, коли ваш власний зашкалює за 200. Я й надалі відбивався, навіть кілька разів ударив владі, але потім, коли він силою втягнув мене назад, здався і припинив опиратися. Далі все замигітіло дуже швидко. Сена, Національна асамблея, бульвар Сен-Жермен, Люксембурзький сад. Я ще за 10 хвилин величезний чорний мерседес, як хижий птах, «Понісся нічною південною автострадою».